Nagyvárosi dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm a Bányai Géza, a Kurindzsa Gáborral Ülünk ismét itt a Nagyvárosi Dilemmánkban, és ma a vendégünk Anthony Gál, vagy Gál Anthony, nem tudom, hogy hogy kellene igazán helyesen mondani, szerintem Magyarországon mindenki úgy gondolja, hogy te Gál vagy. Hát így szokott lenni. Igen. Így szokott lenni. És te egy ismert magyar építész vagy, de a gyökereid azok egyáltalán nem eh, magyarok, és talán eh, kezdetnek eh, érdemes volna elbeszélgetni arról, hogy valaki, aki egy egészen más kultúrában nőtt föl, építészetileg biztosan egy idegen kultúra, az miként látja a magyar e, építészetet, és hát egyáltalán hogyan, e, hogyan fogtál bele abba, hogy itt e, készítse, vagy tervezze házakat. Úgyhogy kicsit, ha magadról beszélnél, egy pár szót, kezdjük ezzel. Én jelenleg 42 éves vagyok, itt e, az én nelem igazán Koll, de itt már Gátóni, Gal különböző változatok vannak, amik már ismerik. Egyébként ez a Gál, ez G-A-L-L. A G-A-L-L. Ez Gallokból származik? Mi Skóciából kaptunk, de egész Európán keresztül azért felfedezhető az uh -huh. a név, tehát uh, uh, nem is kell nagyon messzéről menni, tehát hogy még ebben a változatban csak égkezettel találjunk, tehát uh, igazániból nagyon jó, hogy az ember állítőzön, és nem, ne itt <gül> Magyarországon is. Tehát uh, mondom, van iranősültem Magyarországra, már több mint, uh, hát csokatilag uh, egy-két hónap múlva már húsz éve, hogy, uh -huh. hogy uh, házas vagyok, van három gyerekem. Uh -huh. uh, tehát ez azt is jelenti, hogy a életem fele nagyjából, uh -huh. ha így nézünk, Magyarországon töltöttem, uh -huh. tehát a felnőtt uh, korom az majdnem, hogy kizárólag uh -huh. Magyarországon töltöttem. Úgy érkeztem ide, hogy, hogy már uh, félig uh, építész uh, diplomás voltam, uh -huh. tehát nálunk uh, kicsit másképpen működött, mint ahogy Magyarországon. Most már hasonlóan, hogy van az a balanyai rendszer itt az egyetemeken, mm -hmm. három év után azt mondták, hogy el kell menni, tanulmányozni a világot, mm -hmm. kicsit világot látni, meg dolgozni. Mm -hmm. Tehát nem is lehetett folytatni, és így kerültem Magyarországra. Tehát, uh, Hol tanultál eddig? Uh, Queenslandben, ami Ausztráliának a ha úgy nézzük, az a csópusi része, a keleti partja, mm -hmm. ott van a, jelenleg a harmadik legnagyobb város, Brisbane, ott a Queenslandi egyetem vége, mm -hmm. Egyetemen végeztem. Ha azt nézzük, hogy mennyire más lehet mondjuk Ausztráliából az építészet, mennyire, mint, mint ami Magyarországon van, az a furcsaság benne, hogy, hogy az is egy olyan külön része a világnak, ahol ott is sok ember azt gondolja, hogy hogy érdemes olyan építészet csinálni, ami tükrözi a környezetét, egy kicsit összhangból is van vele, és ez nem csak úgy szívust jelenti, hanem ez a, a kemény klíma, ami ott is van, az a magas páratartalom, az állandó meleg, mm. az is azért igényli, hogy a ház védi az embert, és ott is hiába azért beszélhetnénk, hogy régebbi kultúrák élnek ma is Magyarország vagy, vagy Ausztráliában, azért az európai kultúra vitte magával a Tudományát, és Igen. abból indulva kezdett próbálni ö, házakat csinálni. Ha az... azt nézzük, az ausztrál őslakosságnak ö, talán nem volt jelentős építészete, nem? Abban a formában, hogy mi mondanak építészeknek, hogy falak, Aha. tetők, meg uh -huh. ilyesmi, akkor, élnek. akkor nem, nem nagyon volt jellemző, uh -huh. viszont a térrendezés, a terszervezés, a, ter a környezet fölötti felügyelet, illetve a vele való együttélés, az náluk nagyon erősen jelen volt. Miben, miben nyilvánul ez meg? Kompréten. Hát tulajdonképpen... Itt adódott az első probléma is, mert amikor az európai emberek, vagy legalább az angol európai emberek oda mentek először, azt mondják, hogy e, itt nem emberekről van szó, nem gyakorolják tulajdonjogot, e, nem ülnek egy helyen egy házba, és e, hát ebből adódóan akkor mi azt gondoljuk, hogy nem is kell velük szerződést kötni, vagy megállapodni, mi ezt elvesszük, ezt a területet. Pont ebből adódóan. Viszont... E, mind kiderül utólag, és most már mi is próbáljunk akasabbak lenni, és rájönni, hogy az európai kultúra sem világúra alkodó, hogy igenis, egy nagyon-nagyon félet kultúrájuk volt, és tulajdonképpen egy adat környezeten belül azt egy tudni osztálnak a nagy részéről, hogy hogy nagyon nehéz környezet, kevés, általában a legtöbb helyen kevés a víz, hmm. nagy a szárosság. Ez a... tekinthető. Rengeteg hely fél sivatok, mm -hmm. de ugyanakkor minden hetedik, vagy nyolcadik, vagy akár a második évben jöhet egy fél méter víz, vagy egy hmm. másfél méter es, ö, m -m -m -m -m -m, hmm. eső, ami jelentősen átváltoztatja. Tehát, tehát nagyon ö, változó. Hmm. Ö, tehát így, így tulajdonképpen nem álltak fön azok a fajta uh, feltételek, hogy az ember egy helyen legyen, uh -huh. és, és állandó házakat építsük így. Uh, Ugyanakkor, tehát tulajdonképpen ezek uh, hogy nézünk? Ö, nem vándoroltak, hanem egy adatterületen belül mazagtak, nagyon tudtak, hogy ki volt a szomszéd környezeten is, ö, amikor nagyon nehéz időszakok voltak, egyre kisebb csapatokba aszlattak fel, amikor jobb idők voltak, vagy éppen ö, olyan idők voltak, akkor összejöttek, és a környezetet nagyon... Ö, nem egy olyan dolog, aminek a felületén élünk és ö, a hasznát ö, leszedjük róla, hanem egy olyan ö, együtt élít, élés volt, ahol minden része természetnek ö, valahogy ö, része a teljes mi voltájuknak. Tehát a, ö, a, nem volt nekik úgy ős, hogy ez a módba élt, hanem azok a jelenben is éltek, és sokszor az ősöknek a tettei, ami által akár létrejött a környezet, vagy ami által létrejött az ő törzsük, vagy ő, stb. Azok mindig is jelen voltak a természetnek a különböző jellegzetes, akár egy, egy sziklába, egy folyóba, különböző helyeken, és az ő életükben azt, hogy ők látogatták ezeket a helyeket, ö, életbe tartatták ezeket a, a meséken keresztül, és tulajdonképpen foglalkoztak azokkal a helyekkel, ezzel ébren maradt, uh -huh. és életben maradt az egész. És ö, ö, sőt, érdekes módon ö, azt mondják, hogy az államban a kiválasztottak állandók, tehát kapcsolatot tudtak létesíteni ezzel a a, a, a jelenben lévő ősökkel is, mm -hmm. és tulajdonképpen nem egy állandóan ö, rögzített hagyomány vagy, vagy dolgokról beszélünk, hanem tulajdonképpen egy folyamatos ö, kommunikációs beszélgetés volt mm -hmm. ezzel a világot, tehát mindenért térbe, időbe, és ebbe a világba, én azt lehet mondani, hogy és az ausztráliai kultúrának is, mint hogy belejöttem az európai embereket is, nagyon nagyot megváltozott az utóbbi pár évtized alatt, pont attól, hogy jobban kezdtek az emberek megérezni, és megtudni valamit a, a, a benszülett kultúrákról, amit addig úgy gondoltuk, hogy inkább át kell igazítani a, őket, hogy legyen jó fehér ember Most belülük. az első, első telepesek talán nem is úgy, hogy van nem is látták azt, hogy amit, amit ma te most elmondasz, abból ők nem láttak semmit. Igen, ez, ez Tehát egyesek egy, igen. Hisz nekik az a szikla, az csak egy szikla volt, a másiknak meg az egy kultusz része, amiből Ja, az egyik csak puska, nézzél, fedezéknek használja, a másik pedig egészen... Ö. Ö, más tíz szerettek az hozzá. Nagy, ö, nagyon gyors pusztulások történtek Ausztráliában ilyen, ilyen baladóan, mert egyrészt vittünk oda, tehát ez egy sziget volt, ami messze volt, ami Igen, nagyon ja. rég, tulajdonképpen már kevésben volt kapcsolatba, Igen. a mi világunkon, tehát a betegségektől kezdve mindent vittünk oda, és ez már uh -huh. előre nagy pusztítást alkozott, de ugyanakkor hát vittünk a mi gondolataink, hogy hát a fákat, az életet azt ki kell vágni, uh -huh. A, a marhát, a birkát, a többit az oda kell tenni, körbe kell keríteni, tulajdani kell gyakorolni, uh -huh. és ö, nagyon rövid idő alatt ö, nagyon nagy károkat okoztunk. Ö, mert ehhez képest egy kicsit új, hogy mondjam, jobb volt a, a klíma, mondjuk, nem tudom, hány éve vannak ott fehér emberek, 400 éve? Hát még annyi sem. Még annyi se talán, Ö, vitatkoznak, mert most azt mondják, hogy tulajdonképpen nem is az angolok, hanem valószínűleg a portugálok fedezték föl. Csak ugye meg volt állapodva a pápával, hogy a portugálok egyes tengereken nem nagyon lehetnek. Aha. És azok a térképek, amik bizonyítják, hogy a portugálok voltak igazániból a felfedezők, azok inkognítók. És uh, a másik azt, hogy. De vannak portugál, uh, hogy mondjam, eredeti. lakosok. Tehát, tele, tehát telepíteni uh, semmelyik uh, nép nem ment oda a benszülteken kívül, Igen. bár a Fönti Szigetvilággal voltak uh, rendszeres kereskedelmi kapcsolatok is, uh, tulajdonképpen az angolok Azáltal, hogy Amerikában már nem lehetett fegyenszeket finni, ö, és már szeregelt. voltak Aha. egyes problémák. számíték az És, és Angliában uh -huh. voltak mondjuk az ír problémák Igen. is, és mert mi elég nagy része számozásúak vagyunk, hát ebből adon Ausztriára azért nagyon jó megoldásnak tűnt, meg féltek attól, hogy például a franciák esetleg előbb Szóval jó, ott vannak valaki. Így Lát, van. Így van. Tehát rengeteg ilyen elegű dolog hmm. volt, meg nyilván volt itt a, a Csendes óceán fölötti uralam is nagy hmm. ö, téma volt is, tehát nagy verseny alakult ki itt az európai tengeri hatalmak között már, és tulajdonképpen részben azért lettünk mi. Aha, de egy, ahogy Amerikába, úgy Ausztráliába is elég folyamatosabb bevándorlás, nem? Igen, igen. A, Ausztrália lakossága most 20 millió körül, mm. ami Nem, sok terület, ha terület. azt nézzük, hogy 83 és félszer nagyobb területileg, mint Magyarország, ne. azt mondjuk, hogy elég mm. ilyen ritkán lakott. Ha viszont azt nézzük, hogy van, hogy Sydney-ben több mint 4 millió ember mm. lakik Melbourne-ben, több mint 3 millió uh, Brisbane-ben, valahogy úgy van, hogy azt hiszem, uh, havonta 2000 ember érkezik. Mm. Tehát, uh, koncentrálódik, koncentrálódik. Nagy, tehát házon belül is nagy átalakulások vannak, de ez a Brisbane könyéke, ami most 2,5 fél millió, azt mondják, hogy 2020 körül már háromes fél vagy négy hmm. millió ember fog lakni. És akkor ott, ott a valódi, valódi vidéknek akkor mennyi az aránya? Mert ez már eleve 50 százalék. Így van, hát még nem említettem, Adelaide, ami szintén, Aha. egy millió pölt, ami szintén, tehát ha azt nézzük, az emberek nagyon-nagyon nagyon nagy része és bármosei itt már 90-nek 90-föl városi ember. Uh -huh. Én is bizonyos értem városi ember vagyok, mert bár egy 50-60 ezres nagyságrendű városba születtem, az 3 400 kilométer volt Bámékiremban a legnagyobb város, ez volt uh -huh. a megyei főváros. Melyik ez a hely? Ezt Makajnak hívják, ez, ez makai -nak hívják uh, magyar, ha uh, uh, betűznem, akkor Mackai, y -a, uh -huh. a vége. Tehát ez a magyar gyökere, ez már meg volt. A Gának hívják, és a Makai, majd is Makón született Igen. tulajdonképpen. <laughs> <laughs> Hát mindig lehet ezt kutatni. Ez, ez tulajdonképpen a bakteritő fölött egy 300 km-re. Tehát a tengerem van, mögött a nagy vízzel választó hegység, mm -hmm. előtte a korozátony. Van eső. Eső van, egy ilyen másfél-két méter is lehet egy évpe, mm -hmm. de ez úgy eshet, hogy akár egy napon a, a fele. Uh -huh. tehát, tehát nagyon vagyunk készülve hogyha jön egy kis eső az, az, az mindenhova nagyon hamar eltűnik tehát nagyon jó kell legyen a, a uh -huh. Most ha a, a mondjuk úgy hogyha van egy hagyományos építészet Ausztráliában, mi nagyon érdekes lesz mert a te itt Kóskárolyal fog összekötődni úgyhogy valójában a, a legjobb magyar hagyományos építészet te elkötötted össze a nevedet, ami, ami sok magyar építéstre sem jellemző. Nem? Így Úgyhogy az a fajta hagyomány tisztelet, vagy hagyománynak az átemelése a modern világba. ez hogyan működik Ausztráliában? Egyáltalán mennyire van építészeti hagyomány? Most nyilvánvalóan a benszületeket nem számítjuk most már ide. Hát készítjük azzal is, hogy, hogy Sokkal jobban érthető, például Ausztráliában, amilyen régebbi nevezhetünk, nem, nem mondanánk, hogy népi építészet, hanem az a helyi építészet. Jobban érthető az ember Európából érkezik oda, mert rögtön látja, hogy már eleve az emberek nem nulláról kezdték, hanem valamit vitték. Tehát, amit vitték, azt kezdték átformálni. Nyilvánvaló bár innen is mentek emberek, tehát a szegényebb emberek egyenesen azt vitték, ami innen volt. A, a hatalmak és a, a, az értelmiségi emberek és a, a, a tulajdonképpen a, a kormányzással kapcsolatos építészeti dolgok inkább a gyarmati világból indultak ki. Tehát, uh -huh. tehát mind az angolok, a francek, meg a többiek már nagyon régóta trópusi vidékeken építkeztek. És rájöttek arra, hogy például a körbefutó tornác az nagyon hasznos, mert védi a falakat. Uh -huh. Árnyikat ad, rájöttek, hogy az házakat általában kiemelik a földből, Tehát, hogy minél több szellőt kapjanak. Másrészt, hogyha nagy az árvíz, vagy, vagy sok víz van, akkor szintén a... így van. Tehát, ahol én mm -hmm. születtem, és abban a Quinzenni államban, a legtipikusabb ház fából van. Egy szár deszka a fal, tehát egy falváz, amire az egyik oldalra rá van egy, tulajdonképpen egy deszka a rakva. És e, ez téren... Ez télen, amennyire van tél, nagyon hideg. <gül> ha, így, röv, külön majd kitérek végig egy kicsit később. De a teteje az általában ilyen hullám, uh, nem palából, hanem fémlemezből, mivel ez egy nagyon hasznos építőanyag volt, mert nagyon nagy ö, felületet, ö, nagyon rövid, ö, nagyon kicsi területen lehetett szállítani, tehát akár a szeker Tehát könnyű volt messzire elvinni. Így uh -huh. van, tehát nagyon sok négyzetmétert lehetett szállítani, mert ö, régebben az is szállított. Tehát ö, általában a tető abból van, valami ház, ahol az oldalfala is, abból van. Uh, kiáll ilyen uh, rönkökön, tehát uh, ki van emöltebb rönkaszlopokon áll a, a, a, a egy, egy nagyon magas földszint, általában be is lehet menni a házon át tárolni, lehet, lehet létezni is alatta. És ez, van egy, ez azt mondja, hogy mennyi ez, másfél-két méterre kiemelik? Vagy három, vagy négy. Ha egy vagy? oldalon van, akkor van, ahol 5-6 méter van hától, és Aha. elő egy vagy kettő. Tehát uh, ezzel gyakorlatilag a vízszintet képezték úgy, hogy nagyon kevés ponton uh, érintették a földet. Ez a a házaknak stabilitását nem zavarja? Megoldották, megoldották abszolút. Hmm. Ezek nagyon... És ehhez a házhoz még tartozik ez a, a körbefutó tornác. A folyosó általában átszárta a közepét, és a szobáknak mindegyiknek volt egy, egy francia ajtó például, ami nyílt erre a tornácra. Aha. És a ház bármelyik irányba lehetett nyitni, átment a szél, a szellő. Egy egyrészt hangulatos. Igen. Uh, és ebbe adódik sok olyan dolog, tehát például léteznie, tehát egy tornácnak a területén lenni. Ez uh -huh. a, a se nem kint, se nem bent. Uh, átjár... az élet nagy része ezen a félig szabad területen folyt? Sokszor, és most már egyre jobban az ausztrál kultúra, az átvett, tehát most a kortás uh -huh. építészetben ezek a fajta elemek uh -huh. egyre jobban uh, fontosak, mert az életstílust is tükrözi, tehát és olyan nagyobbak a tolnácok, és van olyan ház, ami tulajdonképpen majdnem, hogy az egész egy nagy tornác, amit időnként be, becsukható, de. De, de, de hogy jön ez ahhoz, hogy a háznak van védelmi funkciója is? Tehát egy ilyen házat megvédeni egy betolakodót, vagy betörőtől alig lehet? Így van, alig lehet. Tehát feltételezik bizonyos dolgokat a, a társadalomról, de szerintem itt ö, nem kell olyan messzire visszamenni, hogy Magyarország az ember tudja, hogy ha a söprő úgy keresztül van rakva az ajtón, hogy ez mit jelent. Tehát ö, nem olyan ö, régi dolgok, ezek az emberek tudják, hogy egy házban nem megyünk be, vagy stb. Nyilvánvaló, itt sydney már nem minden ház ilyen, sőt, ö, ott, tehát, és a nagyobb városokban már ott is átalakulóban igen. vannak ezeket a fegyvereket. Mondjuk témák. akkor a vidéki házhoz, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy akkor a fegyver használat joga is hozzátartozik, nem? A Fegyver szokott lenni, de nem feltétlenül a, a, a roblók ellen. hanem például a kígyó, ami elő, előszeretettel bemászik egy házba. Az az ilyen lábas A sérülése. Be tudjon jönni olyanba is. Tehát. Ö, ö, Változó, mert ha a, a megyünk és a fél részekbe, már nem minden esetben van ez ennyire kiemel, van, amikor csak egy méterrel rá Igen. például egy ilyen házt. De unok a testvérem, aki lakik egy ilyen farman, és van három gyereke, sörönyes puskával nagyon ügyes, mert rendszerint mielőtt, haza, amikor hazaérkeznek estefele, bemennek a házba, mindig körbe kell nehézni előbb. Aha. Tehát ez, nem minden túl nagy dobrá, mert ahol én nőttem fel, egyszer volt kígyó a, a veszélyes kégyó a kertünkbe, de amikor már igazániból vidéken vagyunk, akkor ez már uh -huh. ö, komoly probléma tud lenni. Na és akkor a városok, hogy néznek ki. De, de akkor ezt olyan, kicsit olyan angol stílusba kell képzelni? Tehát, mert ugyanilyen házak vannak Afrikában is gyakorlatilag, nem? Hát tudom hogy Afrikában is vannak Azt tudom, gyarmati Ez A gyarmati. Képzés. Igen, igen. Dél-Afrikában biztos, Dél van igen. nagyon hasonló, és én lehet tudom hogy a többi gyarmati részekkel. De ez de van. Ősz tartozik valamilyen speciális ornamentika? Igen, tehát uh, ugyanazt lehet nézni, hogy a szakemberek, tehát az építészektől kezdve az iparosok mind tanultak valahol. valahol. Tehát a, Ausztrália esetében nagyon sokan például Angliába jöttek, Angliába, uh, Angliába tanultak, onnan vitték ki a stílusokat, és uh, nyilvánvalóan a házak valamilyen szinten tükrözik. Tükröztetik ezt a fajta dolog, ami vagy kurancs, vagy bele kell érteni, hogy minél távolabbra vagyunk, annál hosszabb ideig ér ki az információ. Uh -huh. Főleg, ha egy több hetes uh, szekeres útnak a végén van ez a bizonyos ház, akkor lehet, hogy egészen érdekes átolódások, illetve uh -huh. Ahogy az információ oda kerül, az már nem biztos, hogy úgy kerül oda, és érdekes ilyen helyi változatok alakulnak ki egy stílusnak, De ö, inkább mindig van egy párbeszéd, tehát ö, egyrészt kapcsolatban volt a nagyvilággal, ö, ugyanakkor... A helyi dolgok is megjelentek benne, és ez, ez ugyanúgy igaz például, ha a magyar népi építészetről vagy a. gondoljunk. Nagyon sokszor, tehát Ma is, ha az ember megnézi Erdélyben például egyes templomokat, nagyon is fel lehet fedezni a reneszánsznak a jellegzetes motivumai, de lehet, hogy népi kivitelbe, és egy kicsit a később, mint amilyen uh, valóban a tankrajvekben tanulunk a reneszánsz korszakáról. Tehát egy kicsit erről a dologról beszélünk, hogy, hogy hogy a magas építészeknek vannak stílusai, de ahogy ez leáramlik és bekerül dolgozó embereknek a kezébe, az átformálódik és maga módjában saját útra kerül. Ha még egy kicsit maradjunk a szálljál, mert, mert ez, egy, ez egy új kultúra, tehát ez egy, abból nagyon izgalmas, hogy ez ilyen formájában néhány száz év ezelőtt ott nem volt semmi, ott tényleg csak az a, az, az eredeti népességért jószerivel nem építettek még házakat se. De mi van azokkal a betelepülőkkel, akik például akik Magyarországról mennek, vagy Oroszországból, nem tudom, hogy mennek el, vagy voltak-e betelepülők olyan számba, hogy, hogy számított-e a számuk? Ők például vitték el maguk ízlését vagy stílusát? Abszolút. Vagy most például mondjuk gondolom sok kínai, vagy ilyen típusú, ugye Indonéziából, meg ebből az irányból elég nagy a betelepülés, nem? Vannak, vannak. Nem egységes a, az épített kultúra, se nem a, a, a nem épített kultúra de ahogy megy az idő jobban előre, és azt lehet mondani, hogy hagyománya van annak, hogy sokféle népség akár egyszer, akár mindig érkezve egy-egy újabb impulzus, mert az Osztályban érkező népimpulzusok sokszor összefüggnek a világ más tájain előforduló eseményekkel. Tehát ha dél-amerikai dél bevándorló hullámról beszélek, akkor az nagyjából összefügg a 80-as évek elejé eseményekkel. Vagy ha a vietnami ö, lakosság akik már tulajdonképpen már nagyszülek vannak ö, ilyen számozású ö, népek Ausztráliában. Az összefügg annak a háborúnak a történetében. De ha azt nézzünk, hogy akkor például ott ö, szabadságharc és ilyesmi Magyarország területén, akkor utána azt lehet látni, hogy nagyon ö, sok, és utána majdnem, hogy egy időben Ausztráliában aranyláz volt, ö, akkor nem az ember lepődik meg, a kiderül, hogy magyarok voltak már, már 150 évvel ezelőtt is Ausztráliában. és érdekes módon nem csak földművölő egyszerű emberek, hanem nagyon sok ö, értelmiségi ember ö, került oda, és nagyon sok ember, mivel kevés ember volt, akinek igazi tudása volt, ö, szakmája, tehát aki orvos volt, vagy ö, valamilyen szinten tudós, az sokszor teret is kapott, hogy valamit csináljon, tehát ö, Például a Victoria államban egyrészt a szőlőnek a honosítása egyes uh, helyeken, az egy, uh, Vekedi nevű uh, uh, magyarhoz kötödik. Uh, de az én, szül, uh, nem a szülővárosomban, de a brisbane Brisbaneban, hol jártam egyetemre, uh, Puzgi Károlyat van eltemetve. Például hmm. a Szépművészeti múzeumnak a uh, gyűjtöményét rakta össze, és kesülségéből, uh, és uh, szegény tulajdonképpen ott ö, lőtt adján magát. Tulajdonképpen egy, egy, egy semmilyen sem településbe egy, egy azt hiszem, ügy, biztos, biztosítási ügynökként dolgozott vagy valamit. Tehát mm. az ember el tudja képzelni ezt a ezt a fajta dolgot. Mm. És sok emberre, Ausztrália az egyrészt a menekülés, másrészt a a, a a megoldás és hanemrészt a lehetőséget is jelentett. És, és a világ nagyon sok helyéről, és nagyon sokfajta helyzetből kerültek oda, és, és em, emiatt, az, em, hiába messze, nagyon érdekes ö, lett emiatt. Tehát a városokra kezdtél rákérdezni. Igen. Mert ugye mit ismer a külföldi? Legalábbis én magamból indulok ki. Hát ugye Operaház meg Hol a merete híd. Azt ami, Ez a világhírű. Ö, de ez mennyire jellemző, vagy? Ha, igazándiból mi a valóság a városok Hát a többféle van a városoknak a jelenben kívül, ha a múltra nézzük, hát ahol én születtem, 1911-es volt a Városháza, Marjországon is vannak ilyen mm. városok, csak előtte nem nagyon volt semmi, tehát tulajdonképpen 1870 körül jöttek először fehér emberek arra a részre. Mm -hmm. Ez egyébként nézünk, ott ö, a vasút telemasút vezetett oda, hogy emberek oda mentek? Vagy más? Ö, nagyon egy, sok egy vasút nem volt, ö, inkább bizonyos helyekről indult vasút, hanem a tenger volt a, uh -huh. a fő ö, megoldás, és aztán idővel összekötötték ezt, ma már az országút, tehát az aszfalt az, ami összeköti mm -hmm. az országot, a vasút annak kev kevés problémát. aki még nem látta, bocsánat, de te biztos nagyon sok ilyet láttál a interneten, csomó képet láttál, de a vasút van Ausztráliában ilyen 6-7 Ö, kamion egymás után van kötve portkocsi, és végül is ilyen vonatot húznak, nagyon izgalmas, és akkor Igen. ezer kilométeren keresztül a, a pusztában megy. A... Igen, Igen. Igen. Ez a országúti vonatnak mondják, road trainnak mondják ezeket, amikor én kicsi voltam, nem voltak nem engedték őket a, a nagyobb településeknek a, a, a környezetébe. Tehát egy olyan Brisbane-től egy két-háromszáz kilométernek közelében nem nagyon jöhetnek. Meg veszélyesek. Mert veszélyesek voltak. De az utóbbi időkben finomítottak rajtuk, és tulajdonképpen nem csak marhákat, meg egyébeket szállítnak vele, hanem itt van már üzemanyagot, ö, mindenféle dolgot, Aha. és ö, mennek mindenhova. És ha azt nézik, hogy Osztályban nagyon kevés autópálya van, általában egy-egy sávos út van, kacskoringós, dimbos, dombossak esetekben az út, nagyon, nagyon nehéz közlekedni már, és ezek az autók nagyon gyorsak is, tehát akkor egy ö, ilyenek nem nagyon kellemes tehát, ö, találkozni. Ö, nagyon ke kellemetlen, de ha, ha visszatérnék a, a főbb igen. akkor nagyon sok esetben először, ö, ezek kicsi, távoli ö, ö, kikötők, és, és városok voltak a gyarmadvilágnak. Tehát ami épült oda, az, az egy-két ilyen fontosabb kis középület, a kormányzónak a háza, stb. stb. stb. ilyen dolgok. Uh, volt, nem elég rikkán uh, építettek ilyen házakat, és nagyon sok egyéb, kevésbe uh, állandó épülettel volt kiegészítve. Uh, de ha megyünk előre az időbe, és a társadalom is kezdett összeállni, és nyilvánvalóan nem nulláról indult, hanem mentek oda emberek, akik már volt rangjuk, volt pénzük, stb., és volt egy nagy vágy, hogy valamit csinálják, épültek ki az hasonló módon, mint ahogy Magyarország, itt a reformkorban ugye nemzeti múzeumok meg nagyobb kölépületek alakultak ki, de igazániból 1850 után az arany meg a gyapjúnak az igazán így hogy már nagyon nagy pénzek és gazdagság lett az országnak, akkor indult ki a városok építése a nagyba. Tehát Melbourne az nagyon hasonló időszakba félődött, mint Budapest. Tehát az mm -hmm. 1870-es évektől valami olyan szinten indult be, hogy, hogy, hogy ez is az a Tördő, a déli részének a Párizs a volt és ma is ha az ember oda megy, az egyik jellemzője jön az az a város, ami akkor épült ki. Mm. Szín... Ez, Bocsánat, ez a, a, ezekre a nagyvárosi épületekre is jellemző? Ez, tehát ugyanazok a mint nálunk, ezek a szép nagy kőépületek tulajdonképpen, Igen, tehát nem, van. Ott már nem szép, fából, meg ilyesmi. Nem, mm. van amelyik, ahol megjenék rajta, de úgy lehet, hogy ugyanúgy nagy. Mm. Van amikor ugye, kőből van egy nagy tolnács, aszlapakas, tehát egy kicsit ilyen laggyásan van, mm. mondjuk a hamagzat de ez a ugyanaz a klasszicizálós. Mm. Ugyanaz a korszak tehát mondom, mm. hogy voltak világnyelvek az építészetben, meg a művészetben már korábban is, mint, mint, mint, mint ma. Ugyanakkor Egészen a II. világháborúig, azt lehet mondani, hogy ez, ez a világ volt a -e jellemzője. Nyilvánvalóan megjelentek kis átdekó hatások, meg egyébek, de ez a tulajdonképpen európai számára is nem teljesen szakatlan városkép volt, ha magját néztünk. Nyilvánvalóan, ha kicsit kimentük a kedvárosokba, akkor kicsit másképpen az a lazzább tornácos dolog már uralkodott. De a másik világháború után, amikor tulajdonképpen Szingapúr elesésével a britek betett hittünk egy kicsit megrendült, mert adhagyták minket ott, ö, teljesen a japánoknak és az amerikaiak mentették meg jó formán, tehát tulajdonképpen oda települt Ausztriába az amerikai hadsereg, az volt, a véd, az volt a végpont, és onnan indultak el a, a visszahódítások és a, a, a, a visszafoglalások, és tulajdonképpen Ausztriára nagyon félt akkor, hogy tulajdonképpen Brisbane-nel húztak egy vonalat keresztül az országban, azt mondjuk, hogy ha partra szállnak a japánok, akkor addig gyakorlatilag visszavonulnak. Tehát a Magyarország területnek a 40 szeresét gyakorlatilag odolták volna, csak hogy hát, ismerünk az oraszoknál is voltak ilyen technikák, hogy Igen. hagyni egy nagy földet, hogy, hogy, hogy, hogy legyen, de nagyon féltek, és az amerikaiak szerepe ebbe az azt jelenti, hogy utána az amerikai kultúrának nagyon sok jellemzője az autó Azután inkább már az amerikai márkák kezdtek mm. hódítani a, a városokban is. Tehát az 50-es, 60-as években már az a közlekedésmentalitás, hogy az autó a legfontosabb, az kezdte átrajzolni a városokat. Tehát Brisbane-ben is volt dillamas. Ezt a 60-as évek végén megszüntették teljesen. Mm -hmm. Felszették a sineket, és és azóta már tulajdonképpen tön nem is lehetne visszaállítani. Nem is akarják? Építettük be nagy autópályákat, hmm. e stb. városan belül. Tehát egy olyan fajta infrastruktúrális gondolkodás indult el, amit mi úgy gondolunk, hogy ez a Los Angeles meg a, a, a, hmm. a kaliforniai dolog. A közlekedési mérnökök is e azt nézték, és a világ akkor azt gondolta, hogy ez a mindenkinek önálló családi háza, egy-két autó, és gyorsan beközlekedik a jó utokon, a munkahelyére. Most már azt az időszakot élünk már Ausztráliából is, hogy ez becsülődült, tehát tulajdonképpen ott is viszonyú dugók vannak, hatalmas problémák vannak, és nagyon, most már nagyon sok ember sír, visszasírja a villamastól kezdve azokat a tömegközlekedési eszközöket, amit például Budapest még akár is, ha kevesebb van, mint 10 vagy 15 éve, ez még mindig nem lehet összehasonlítani a, a, a kettő közötti ö, különbséget. És a közgondolkodásban ez meg is jelent, tehát netán megfontolják, hogy valamit is visszaállítsanak ebből, vagy csak egy olyan vágy marad? Min, mindenképpen, tehát át, átalakulnak a, a dolgok. Az, az a szerencse Ausztráliának, hogy... Nagyon gazdag ország, tehát olyan értelemben nem ment minuszban még most sem. Sőt, azt tagadták is, azt hiszem, tavaly hogy mindenki kapott 2000 dollárt, nehogy egy kicsit is elmenjen a vásárlói kedv, mert azt gondoltak, hogy a legjobban így tudják uh, egy kicsit föntartani, mert hmm. akkor a boltban van valami, tehát így ez, ez volt a döntés. Uh, annak nagy ára van, mert tulajdonképpen az abból van, mert a földből kiásunk mindent. Uh -huh. Nyílt félszíni bányászatból, olyan uh -huh. dolgokat. Mert ott... a ez a fő uh, bevétele? Hmm. Én azt gondolom, hogy egy nagy bevétele a nyersanyagoknak a kiaknázása. Uh -huh. Mert a mezőgazdaság az gondolom olyan műzőgazdas... közepben nagy ország, de ha ennyire uh, nehéz a időjárás, akkor lehet, hogy nem a, a mezőgazdaság az legelőse. olyan, mint ö, máshol, hogy ahol én nőttem fel, a cukornád vidék volt. Ö, makály egyebek között, akkoriban azért volt híres, mert azt hiszem a világ legnagyobb cukor, tároló raktári épület, az a kikötőbe. Na az írtozatos, a malakultúrás, akkor ezek szerint... A, azon részen olyan, és ö, ha belegondoljuk, hogy ö, kiderül, hogy a hát Tesco az kevésben van, a, nem hmm. szabad nagyon cégeket ném, de nagyobb cégek, akik ö, például élelmiszer tárolják, ha olcsóbb mondjuk beszerezni Dél-Amerikából a cukornádat, mert éppen úgy van, akkor nem a helyi ö, cukornád kerül ö, a mócra, hmm. Mivel Ausztrália is a szabadkereskedelmi szabad elveket hajtotta végre, tehát hiába például nálunk ö, nagyon jó terület a az, Ez az amerikai barátságnak is az ára, persze. Így van, ö, mi, tehát mi is, m, hiába vagyunk egy nagy terület, mint ország, ö, a 20 millió nem egy olyan ö, nagy szám, Igen. és még, tehát tulajdonképpen mi is követjük tendenciákat, és mi is ö, ö, nem tudunk mindenben érvényesíteni a saját ez mm -hmm. Ez biztos, hogy a mezőgazdaság attól nagyon szenvedett. Egyrészt ettől a viszáj, a természetnek a viszájból, másrészt a szabad piacnak az ár folyam változa, mm -hmm. Tehát mm -hmm. ez nagyon tehát Én azt mondom, hogy a turizmus meg a, a bányászat az az uh, mindig egy, egy, egy fontos dolog, meg a szolgáltatás, meg a töndökét bizonyos értelemben a, a tudománynak a félesztési, tehát Ausztrália, mivel nagy távolságok vannak, telekommunikációban például nagyon uh -huh. jó, tehát ez lesz is ilyen műholdos dolgokban. Az egyetemen, ahol én nemrég tanítottam, az Queenslandi Egyetem, például a boeing van kutatási központja, uh -huh. mert Rengeteg ö, különböző ilyen tudományos területeken vannak ö, ö, kialakult gócpontok, ahol nagyon mennek a dolgok, mm -hmm. és másik az, hogy kísérletezni is lehet, mert ott a sivatag, tehát még a britek is rengeteg hát voltak rossz történik, mint az atombombák felrabbantása kísérletik. Ez történt Ausztrálián belül is? Az belül a sivatagban hát, is, jön. igen, voltak ilyenek. De repülők, meg egyéb ilyen rakétáknak a kipróbálásán is, hmm. ugye nagyon alkalmas Ausztália is. De ha visszatérünk erre a bányászati do hmm. dologra, az az, ami például tehát Magyarországnak, ha lenne itt egy nagy valami a föld alatt, amit ki lehetne ásni, akkor te, természetesen mi is tudnánk a gazdaságot egy kicsit uh, támasztani. Tehát a az a szerencse, hogy van ez a, a nem pótolható, de nagyon-nagyon nagy éles kamrája, uh -huh. és uh, uh -huh. emiatt is nem tud, tud fönnmaradni, és emiatt egy bizonyos jó lét ö, marad föl és nagyon sok ember a szolgáltatási ö, területen dolgozik. Tehát, ö, ö, tehát azon a szinten nagyon félet, és ö, em, emiatt nagyon sok szabadidejük van. Tehát, mm -hmm. ö, ott is dolgoznak az emberek, de, de három-négy állás nem kell legyen, és nagyon, a szabad mm -hmm. időbe adodon az emberek nagyon sok egyéb érdeklődése is van, amire időt tud szentelni, és tevékenységet tud uh -huh. ö, akár saját rekre, rekreációra, tehát ö, valamilyen fajta, tehát az egészségre fordítani, de másrészt ö, olyan dolgok, ami közösségi jellegűek is. A környezetvédelem is uh -huh. ö, ilyen jellegű, tehát nagyon-nagyon erős a, a, a környezetre való ö, figyelem, tehát uh -huh. amit a, az általános ember fordít. Uh -huh. Most Váltsunk egyet, mert te ott hagytad ezt a izgalmas és jó helyet. Nem is vágysz vissza. Hát azért egy pár helyi hazamegyünk egy, egy hónapra. De, egy... Ott, de élni mégis itt, itt azt választottad, hogy itt élsz ebben Igen. a sokkal kevésbé kellemes helyen, már ilyen szempontból legalábbis, hogy pénzzel meg lehetőségekkel, üzleti lehetőségekkel nincs annyira jól megáldva, de van valami más, amit tetszik. Igen. Nyilván a feleségedön kívül, természetesen, hisz ő volt a, a, a döntő pont. Igen, ha, ha, ha van időre ezt a választ kifejteni, egy picit visszatérném azokra a kapacsokra, ami miatt érdekes lehet. Tehát elsősorban ott kezdődik a dolog, amikor az ember 40 fokos forró melegbe ünnepli a karácsonyt. <gül> És, kapja a képes lapokat, meg a üdvöző lapokat, és ad a Mikulás fölöltözve, a hó, meg a fenyőfal, meg az összes többi, és énekeljük azt a sok dalt, és minden ezekről a téli dolgokról beszélne. Ez eleve, így nem stimmel. <hállt> Egyébként az osztállnak se stimmel? Tehát valahogy nem stimmel. <hállt> okay, ha, ugyan... ez érdekes. Tehát, tehát egyrészt hozzászoktunk <hállt> és tudjuk, hogy ez így van, de ugyanakkor tudjuk, hogy ez van egy másik valami. Mm -hmm. Tehát aki itt Európából ünnepli itt a Mikulás, és soha, nem feltétlenül tűnik föl neki, hogy van egy másik fajta karácsony, ami 40 fokos melegben van, mm -hmm. és a pálmanfa, fa alatt ülünk, és hiszünk a sört. Tehát, <gül> tehát ez, van az a nagy különbség. Nekünk viszont feltűnik, mm -hmm. és ez mindenben ugyanígy tűnik föl. Tehát akár ha az építészettel foglalkozzuk, mm -hmm. akár ha olvasunk egy korábbi angol nyelvű irodalmi munka, ami Például a régi világból számozik. Tehát tulajdonképpen mi tudjunk, hogy Európa, nagy részünk, mi esetünkben meg pláne, hogy mi Európában érkeztünk oda. Tehát mindig van egy ilyen kis kicsi hiány, kicsi vágy, mm -hmm. kicsi érdeklődés sokak számára, mm -hmm. hogy, hogy elmeni megnézni, hogy ez milyen. És mi is, a szüleim összefogtak, ö, engem a három, akkor még csak három testvérem volt, és mi 81-ben eljöttünk Európába. Ó, mert egyébként hány generáció óta az szám? Sok, tehát 1820 és ö, 80 között mentek ki uh -huh. a legtöbben. Egy-egy elvet, elvetett, ö, uh -huh. aztán egy, egy darab angol, meg egy dán, egy kicsit a később érkezett. Tehát tulajdonképpen, Amennyire ott lehet mondani, hogy törzsgyekeres ilyen új ausztráliai lakós, akkor mi azok vagyunk. Mm -hmm. És tehát még fegyencünk is van. <gül> <gül> szóval szó, így, <gül> így büszkékedhetsz akkor hát, mi már igen, de a, például az én mamám azt mondta, hogy szót sem éthette. Arról, hogy fegyenc van a családban mondjuk egy 3-4-5 De Én már leszek, mert meg van bocsájtva nekik. Tehát ezek nagyon kemény dolgok voltak, amiről az emberek hallgattak nagyon sokat. Tehát nagyon megváltozott. De egyrészt az a folyt a dolog, hogy innen nagyon sok ember oda ment. Tehát az egyetemen az én tanáraim nagy része, hát nagy része, mondjuk a fele, nem ad született. Uh -huh. Volt egy magyar tanárom is, Szakalaj Vajk, aki a passzív ö, energia és a passzív építészetben volt ö, nagy tudós. Már akkor? Ingen, ja. Igen. Ja, és, akkor. De voltak Angliából érkezett ö, tanáraim is, és érdekes, hogy Angliáról beszélünk, mert ők egy olyan szemléletet hozták, ami egy olyan építészeti szemlélet, és már Asztrájban a gyakorlati. Építészettük, ami azon a szűkebb részen volt, tehát a Queenslandi tájon történt. Olyan építészetről beszéltek mindig nekünk, ami helyi anyagokból odailleszködően, az emberi nemcsak alapvető funkciók, hanem a szellemi és a egyéb az élet stílusához kapcsolódó vágyait is kielegítve de egyszerű, mert sok embernek van háza, tehát azokról a házakról meséltek nekünk, és mutattak példákat. És amikor beszéltek nekünk ezekről a házakról, mi, mi azt gondoljuk, hogy odavaló, de ugyanakkor koltásházok, sokszor mutatták ilyen, ilyen indul, kiinduló pontokat. Tehát például sokat beszéltek nekünk a finn építészetéről, hogy száz évvel ezelőtt az milyen fontos volt, vagy Angliában a 100-150 évvel ezelőtti mozgalmakról, az úgynevezett arts and mozgalmakról, amik tulajdonképpen arról ottak, hogy a művészetet vissza kell vinni az athanakba az átlag ember kezébe kell adni örömöt. és ez az öröm az számozik valamilyen szinten attól, hogy nem egész nap a gyárban van, és ö, ugyanazt csinál egész nap, hanem, hanem kiféti hogy az egyéniségének és a, a, az életnek a, a egyéb dolgokat valahogy a környezetében megjelennek, és ettől azt gondoltak, hogy jobban érzi magát, tehát ezek az emberek részben politikusok is voltak gondolkodók, stb. ezek az angol emberek 150 évvel ezelőtt, tehát kiáltották is ilyen jelű gondolatokat, hogy meg kell váltani a világot, és, és ezek nagyon fontosak voltak, mint gondoltak például az én tanáraimnak egyik részének. És az új világ is abból a korból, a 19. századból születetti az az új zéland ausztráliai rész. Tehát, tehát nekünk még, még pláne nagyon-nagyon fontos. Tehát ha így nézünk, hogy amikor én Magyarországra kerültem, és például emberek, akik itt azt Tudták, hogy hát építészetet tanult, és van egy ilyen érdeklődése. Megmutatjuk neki egy-két házat, és elvitték a vekele telepre. Vagy sétáltjuk mert az egy nagyon helyi Szentendrére menni, és ott várolt könyveket, és vetették velem egy kis könyvet, de az is lehet, hogy ajándékuk kaptam a aminek az volt a szín, hogy Kóskára, egy kis barna kötésű könyv, amit tudjuk itt a, innen nem olyan messze a, a belcséni e, építész kollégiumi hallgatók, az akkori hallgatók e, készítettek Kóskára tiszteletére, és egy nagyon alapos kis katalógus rokták össze, ezt vetették vele, és, és e, ez volt, és lapozgattam, és e, ezeken a dolgokon keresztül láttam, hogy hát itt van Magyarországon is valami, ami Kapcsolódik azokhoz a dolgokhoz, amit már én az egyetemen láttam, és ami arról szólt, hogy, hogy az életnek valamilyen szinten kapcsolódni kell, nem csak a múlthoz, hanem valahogy a környezetéhez, nem feltétlenül az a, mert akkor, amikor eljöttem Brisbane-ba, akkor volt ez a korszak, ami átérünk itt Magyarországon is, hogy nagy kackák épülnek, irodaház szímen, bevásáról is stb. stb. stb. És az építészti lehetőségek nagy része ezzel kapcsolatosak voltak, és ez valahogy nekem nem stimmelt, és én azt gondolom, hogy én elmegyek. És, és tulajdonképpen ennek az elmenésnek a kikötője az részben végleg így Magyarország lett. De, de az biztos, hogy amit hordoztam már magammal, az a, az a, és amit kerestem, az, az részben már láttam Koskára, és ő rajta keresztül, hogy Magyarországnak van egy kialakult hagyománya és kultúrája ennek a fajta dolognak, és a párosítjuk azzal, hogy tele van, európai dolgokkal, régi házakkal, olyan dolgokról, ami tulajdonképpen ez a karácsonynak a, télibb oldalát jeleníti meg életembe, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez majdnem olyan, mint aki innen kimegy a pálmafák alá, egy kicsit úgy, nekem ez az egzotikus és ez az élvezetes, és ö, a mai napig is így, így vagyok vele. É, hát most ugye Pocsárolynak lettél Funkem egy szinten követője, de most már propagálója is ö, hogy. Mi fogott meg azon kívül, amit mondtál, hogy mint stílus, mint, vagy, mint, vagy mint a hagyomány az, ami, ami megfogható, mint Kóskáronál, mint, mint érték. Tehát mit tekint ez legnagyobb értékének? Ha azt nézzük, hogy Kóskáron, aki 1883-ba született, 1977-ben halt meg. Tehát gyakorlatilag majdnem száz évig élt. Átéltett önöképpen, amikor Budapestre került tanulóként, akkor még tartott ez a nagy építkezési láz, az a nagy millió, ami, ami most már nagyon végének tűnik számunkra, az akkor még friss volt. Tehát a hősök tér még nem volt végül vagy éppen akkor nyitották meg rengeteg. Tehát Budapest, ahogy mi ma ismerünk, azokat a Sötét régi kaszos házok, amik részben már egyesek már felújítva, azok akkor tulajdonképpen nagyon újszerűek voltak. Tehát ebbe csöppent be az az ember, azt a világot ismerte. Mm. Tett is hozzá, tehát alkatott egy pár nagyon szép házat, amiről már lehet olvasni többféle könyvben, hogy ez nagyon fontos része volt, ami mondtunknak itt Magyarországon. De ezzel csak letudtunk három évtizedet az életékből és utána még hat évtizedet dolgozott. Azzal a tudással, ismerve azt a világot, am amiről most meséltem, olyan helyen, ahol tulajdonképpen nem írtak róla az építészeti szaklapok, nem, nem lehetett nagy tudósításokat hallani arról, hogy mit csinál ez az ember. Ugyanakkor az a szemlélet, ami az ödé, hogy, hogy mégis a... a az építészet, ez bizonyos értelemben egy szolgálat, nem választható le a, a, se nem a múlttól, se nem a közösségnek az igényeitől. Részben igazándiból a közösségi igényeknek a megformálására szolgál, mert ha az emberi épületet rajzol, a részbe, ezzel egy funkciót ö, is tesz le, és láthatóvá teszi mások számára is, mivel Ö, eddig csak egy üres telek volt, vagy még az sem, hanem egy gondolat volt emberekben, hogy valami hiányzik például. Az építész viszont, ha, ha, ha úgy dolgozik, mintha Kóskároly dolgozott abban hat évtizedben, sok ember számára sikerült elejük ö, és velük láthatni, hogy hogy lehet tovább lépni. És, ö, ö, ha azt nézzük, hogy ma már a megvalósíthatósági tanulmány, ez egy nagy kulcs szó az építészetben, attól, amikor például kevés pénz volt abba érdébe az első világháború utáni világtól erre fele nézve, nem volt pénz, de voltak anyagak, voltak szükségletek, akkor ő egy másik fajta megvalósíthatóságról beszél, amikor azt nézzük, hogy mink van és abból mit tudunk csinálni, és hogy tudunk kilábolni a, a, a rossz helyzetekből, és a nehéz helyzetekből, kemény munkával. És tulajdonképpen ez a hat évtized, ami következett, az erről szó, hogy mennyiféleképpen lehet, ha töretlen a, az akarás, megvalósítani azt, amit... Ö, ö, amit egyébként az úgy tűnne, hogy lehetetlen. Tehát ma már sokszor úgy van, hogy bemegyünk a bankba, kérünk a kölcsönt, nem kapjunk a kölcsönt, nem tudjuk megcsinálni. Hogyha megkapjuk a kölcsönt, akkor meg tudjuk csinálni. És ez van a, a mi saját életünkben is, de ez van a nagy világban is, hogy az épület akkor valósul meg, ha megvan a finanszírozás, meg stb. Az ő világa lehet, hogy kapcsolódott volna ahhoz, ha nem úgy alakul a 20. század, de igazán az a hat évtized a, a nem pénzügyi világról szólt, és a közösségeknek a, a, az igényeinek a szolgálatáról szólt, és én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon... Ez volt. azért is izgalmas, mert ha lehet, hogy az utolsó néhány évtized valóban a pénz, forrásokról szólt, és arról, hogy mit lehet pénzből csinálni, de az, a gyanú, hogy az elkövetkező időszak megint inkább arról fog szólni, hogy mit lehet a, az adottból, és mit lehet főleg az egyszerűbb és természetesebb anyagokból létrehozni, még akkor is, hogyha ma van egy nagyon erős lobby, ipari lobby, amelyik próbálja ezt tiltani. Tehát próbálja megakadályozni, hogy mondjuk vályokból építsenek házat, vagy hasonló, vagy mit tudom én, Előír mondjuk valamilyen fajta anyagot, amit csak iparilag lehet esetleg előállítani, de, de a tendencia az, hogy az embereknek nem lesz pénzük. Igen, ez, ez, ez így, így van. A, a, a, az a könyv, amit Kóskárolyról csináltam, hogy 2002-ben jelent meg, az tíz év munkája volt. Mi a címe? műhelye. És ez az a tíz év abból át, hogy, hogy kapcsolatba kerültem, mert gyakorlatilag kaptam egy, egy listát, volt egy listát, hogy koskáról ilyen-olyan dátumokkal, ilyen-olyan helyeken tervezett házat, de ez a lista nem teljes. És akkor elindultam, és nem voltak ezek a dolgok olyan rég, hogy ne legyenek emberek, akik még akkor is éltek, amikor ez megtörtént, vagy a Gyerekkel vagy az ismerős annak vagy a dokumentumok megmaradtak, stb. stb. És nagyon sok emberekkel, nagyon sok helyszínen kellett így lejárni egy utat, amin keresztül tulajdonképpen így meg, sikerült megtanulni magyarul is. És amikor letettem ezt a könyvet, az egyik recenziót, amit egy skót ember írt a könyvről, az azt mondta, hogy ugyan. Kitért ez a könyv arra is, hogy, hogy hát a, a föntartató élet, a, a passzív építészet, tehát a, az ilyen jellegű dolgokra, mint az e imént említett, de igazán így van, sokkal jobban lehetett volna kidombarítani. És én most, hogy eltelt azóta, hogy 7-8 év, én azt gondolom, hogy, hogy valóban igen, nagyon szépek ezek a, korábbi házai, és nagyon jó, hogy vannak, de az ő üzenete és az ő élete sokkal többet tud nekünk adni, ha megnézünk, hogy ő hogy tudta indítani, és hogy gondolta ezeket az egyik kérdéseket, ha nincs pénzünk, hogyan tudunk olyat megvalósítani, és én azt gondolom, hogy, hogy innen mindenképpen valahogy ki kell tehát ha azt tudom, ki kiaknázni, de, de nagyon is ez egy olyan ö, erőteljes hagyomány, mivel alapszik egy olyan alap gondolat sorozatba, tehát az az előbb említett angliai dolog, ez az and Crafts, ami valóban már eleve akkor egy, egy kicsit egy olyan népmozgalma, tehát az Altsunk Ravs mozgalomhoz kapcsolatnak ezek az úgynevezett Workers Collegiate, tehát a, a munkások kollégiumak, ahol attatások folytattak. Népfőiskolás mm -hmm. szerint. Igen. igen, tehát egy mm -hmm. nagyon széttérjett ö, dolog, és az érdekes, hogy az egész építészetben is, például hiába vannak mondjuk világhírű angol épített sztárépítészek, úgy sokkal, ha az ember elmegy Angliába, az ember azt mondja, hogy nem látja az úgynevezett avantgárd építészet annyira. Ugyanakkor Angliának van egy nagyon erős karaktere és stílusa. és ez részben nem azért kevésebb, kevesebb ott a, a, az átlagban az avantgáli építészet, tehát ezek a nagyon szélső, hát nem úgy mondom, hogy szélső, nem egy jó szó, de ezek nagyon erős, kontrasztos megjelenések az építészetben, mert nem akarnának, hanem mert annyira benne van az ő gondolkodásukban, az a fajta dolog, ami ebből az és egyéb mozgalmakból indult, és sokkal jobban egy átlag szinten van ez így, így szétterjesztve, és uh, ragaszkodnak ezekhez a dolgokhoz, és, uh, és én azért gondolom, hogy Korskáról is egy kicsit ezt a fajta uh, hagyományt uh, tükrözi, uh, és, uh, és ez az érdekes, mert uh, ha az ember, mint építész gondolkozik, ha mindig van az a kicsit jelenik a becsvágy, meg, a, meg szeretne úgy, úgy csinálni egy olyat, uh -huh. hogy az nagyon jó, tehát az ember nagyon szeretne egy színi apraházat csinálni, uh -huh. ami egy teletalálat, tehát Igen. egy zseniális ö, épület. Mindig vágyik, hogy egyszer csináljon egy ilyet, de ugyanakkor, ha azt nézzük, hogy hány ember végez szakemberként, mint építész, és azt nézzük, hogy, hogy a mindenkinek, minden épületének azt a minőséget és szintet kell ö, produkálni, akkor látik, hogy látszik, hogy, hogy nem erről szól a szakmánk, hanem a szakmánk alapvetően arról szól, hogy a, a nem olyan épületeknek a, a megvalósításába és elsősorban a benne lévő emberek életének az a van nagy szerepünk. Ö, azt is ö, tehát például Haton is az egyetem azt mondták, hogy az építészek mindig nagy tervesztést ö, ö, szenvednek attól, hogy soha nem tudnak elmondani, hogy mit csinálnak. Pedig egy mérnök, mert az, az építész nem is mérnök úgy formán, a mérnökök a statikusok, stb. Azok sokkal jobban, tehát a projektmenény meg a beruházások, most a ő sokszor a mérnökök viszik. Ha azt az építész, soha nem tudta elmondani, hogy hát tűnöképpen mit csinál. És rájöttök, hogy törnyeké, amit az építész csinál legjobban, az az, hogy meg kell értenie nagyon-nagyon sok Fajta információt, nem csak jog, jogszabályok, meg stb. De bármelyik feladatnál, akár egy színház, egy könyvtár, egy családi élet, tehát egy, egy családnak az esete, vagy egy barászat, vagy, vagy egy kápolna. Legalább valamilyen kezdetleges a szinten bele kell ásni a magát abba a tudományba és abba a világból, ami, ami adja a funkciót. Tehát, hogy ha ember valamit nem tanul a könyvtáról, vagy nem tanul valamit egy barászatról, akkor nem tud nagyon hozzányúlni a feladathoz. Ha hozzáteszünk azt, hogy utána valamik kell tanulni arról a környezetről, annak a történelméről, a természeti adottságok, és ugyanakkor, ha azt nézünk, hogy egy épület utána élnie kell több évtizedig, akkor a működtetéshez kapcsolatos problematikák, tehát a, a fűtés, a, a, a, a tehát a a megfelelő körülmények biztosítása, egy haszú időn keresztül az állikonysága az anyagoknak, ha ezt mindig összerakjuk, és kiteszünk az asztalra, egy rengeteg különböző információval, ebből kell valami egységet csinálni. Uh -huh. Tehát a szintelizálás, tehát az összerakás a különböző daraboknak, az az építő elsősorban, ott már azt mondjuk, hogy ennek a folyamat, hogy az ember hogy tudja ezeket a dolgokat egy, egységes valamivé tenni, az az igazi tudás az építészetnek, a, és legalább így aktatták minket, hogy ezt próbáljunk csinálni. Hágyunk most egy néhány perc ö, ö, szünetet, hagyjunk a zenének is egy kis időt, és ö, Gál Antonival folytatjuk a beszélgetést itt a nagyvárosi dilemmánkban, egy három perc múlva. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat, Kulandzia Gábor és Bányai Gézamai vendégünk Gál Antoni. Most már had mondjam, ilyen magyar sorrendben, hisz hallották, hogy milyen kitűnően beszél magyarul. Ausztráliában született, 20 évvel Magyarországon, és Kóskárolynak a, a nagy ismerője, és szellemi követője. Ezt lehet mondani. Igen, azt hiszem. Legalább az ezekben hisz, igyekszik. E, e, az épületeidben, ha valaki fölmegy az építész fórumra, akkor a te neved alatt talál épületeket. Ez a szellemiség, ez nem kötelezően formai ismétlésben jelenik meg, hanem, hanem a szellemiségben. Azért egy épület esetében erről kell beszélni, e, már ezt pont a zene előtt már erről nagy rész beszéltél, de még kéne folytatunk, van néhány konkrét dolog, például a Clark Ádám téri uh -huh. beépítésben te is tervezel, részt veszel, hogy mi lesz belőle, azt még nem tudjuk, de, de az egy kiemelt ponton való beavatkozás a városba, és kérdés, hogy ez hogyan történik, mert nagyon sokféle terv készült például oda, és hát bizony ezek többsége, mintha mintha nagyon... Úgy néz ki, hogy, mintha nem is lenne, nem ismernének tudomást arról, hogy ott mi van eredetileg. Tehát valamit odaraknak, ami úgy önmagában lehet érdekes, de legtöbbször nem is túl érdekes, hanem ilyen lapos valami, de kiugrik. Nekem ez volt a, a, a benyomásom, hogy, hogy nem, nem harmonikusan beleillik a térbe, hanem, hanem, hanem lerabolja a teret gyakorlatilag. Erre térjünk ki, egy nagyon fontos téma, igen. de most de persze képekkel most lenne, a... el, nagyon fontos, a nagyon fontos témát, miután Kóskárólból indultunk okay. ki. Azt nem, hogy ki hogy mi csak... Igen, igen, csak a sorrendben, tehát hogy közeledünk, tehát nem szabad átolgozni okay. azt sem, hogy Antonigál a, a, a állatkert épületeinek a felújítását tervezte, tervezi. Ö, ami köztorodtan, vagy hát nem tudom mennyire, de remélem köztorodtan ezeknek a épületnek a nagy részét maga Kóskáról tervezte. Tehát ilyen értelemben azon kívül, hogy, hogy követője Kóskárólnak ö, még ö, a valóságban tehát a tettekben meg tudta, ki tudta nyilvánítani ezt a ö, tudását gondolom ez egy különleges élmény és nagy öröm lehetett ezek az épületekkel foglalkozni. Az állatkert, a való foglalkozás az bizony az, mert amikor Magyarországon kerültem, akkor nem főleg, hogy építészként is dolgoztam, akkor nem hittem volna, hogy én krokodilok, lepkék, és pálma, pálmáknak fogok valamilyen szinten úgy, úgy adhant tervezni. Mint funkció, ugye? Igen, mint funkció. Tehát ez egy kicsit úgy azt gondolom, hogy messzeáll a valóságtól, de az élet úgy haszta, hogy tulajdonképpen ö, ö, az így lett. És annak már évén kerültél ebben, hogy már addig Hós sokat foglalkoztál? Így volt, tehát 95 körül, tehát ez már lassan 15 éve. Az akkori és mostani igazgató Pesáni Miklósnak a kérésére kezdtem el, kicsit megnézni, nézni, hogy a, az állatkertben lévő kósházaknak a felújításai milyen szinten lehet műemlegi legis rendbe tenni. mert mert uh, itt kell beszélni arról, hogy a régi házak is Magyarországon, sok régi ház van. Az az egyik érdekesség, hogy nagyon nagy a tartalékuk. Tehát Magyarul hiába eltelt száz év, hiába nagyon más ma már azt, amiről mi gondoljunk, hogy lehetne használni, és hogyan kell valamit csinálni, tehát megváltozott a teljes-teljesítményrendszer sok esetben. Meg akkor is ezekből a házakból lehet működőképes házakat kihazni. Lehet, hogy meg kell fordítani a dolgok, hogy az emberek már ott vannak, ahol az állatok voltak, és az állatok voltak, ahol az emberek az állalkertben, de ugyanakkor alkalmasak, és ez nem csak az állalkert épületébe, hanem sok-sok esetben lehet látni, hogy a régi házak áttervezésével más funkciók befogadására teljesen alkalmasak. Tehát például van olyan iskola itt a Szemlőhegy oldalában, úgy tudom, hogy 250 hallgatóra tervezték annak idején. Egy olyan korban, amikor a főváros 40 iskolát épített, ilyen nagy iskolát három év alatt, úgy tudom, hogy van olyan tanterem, ami az annak a folyosójának a végében van leválasztva, úgyhogy teljesen teljesíti a, a feltételeket, mert szélesek voltak a folyosok. Ma már azzal foglalkozunk, legyen egy 30 vagy egy 40 ja. vagy egy 50 mm -hmm. a szélesség. abból soha nem lesz tanterem, mm -hmm. amikor több lesz a gyerek. Tehát, és az árakért is egy kicsit ilyen, hogy egyrészt van az a nagyon fontos örökség, ami nagyon rossz állapotban volt, az nagyon szenvedett a 20. századba, amikor mi kerültünk kapcsolatba vele egy a 90 es évek, azt lehet mondani, azért mely pontja volt az állognak, bár tervek része már készen voltak. Tehát tulajdonképpen ezek a házok, most már úgy állunk, hogy egy-két épület kivételével teljes a rekonstrukció, tehát 15 éven keresztül folyamatos Rekonstrukciók voltak, folyamatosan készültek el a házok, és ezek a sokszor szegény, ragyoga, rossznak tűnő megint gyönyörű házak lettek. És én azt gondolom, hogy, hogy, hogy például ma, aki elmegy az azt az szerintem ezt alá tudja írni, de számomra az így nagyon jó indítatás volt. Biztos, hogy segített nekem ö, a szakma ö, megalapozásába is ö, Magyarország úgy, mint Korskáról, és annak idején az állatkert tervezése után tulajdonképpen abból tudott ősztánára költözni a koloteszekbe, Kolozsvár mellé, és megépíteni a házát, tehát valahogy gyököret tudott ö, ö, engedni magának abból, hogy volt egy biztos munka az állakért is számoló és egy állandóság volt már tizen, több mint tizen éven keresztül, hogy, hogy foglalkozunk vele. De ezzel ö, én azt mondom, hogy Budapesten, ha ha hogy amikor az állakért épült, milyen volt Budapest, hát ott voltak például ezek a bérházok. Tudjuk, hogy szoba, konyhás, WC nélküli, vagy a folyosó végén a WC, nagy családok benne. Tehát akkor is az Államkért üzenete egyik része az az, hogy, hogy azért lehet kisebb léptékbe, lehet ö, szebb házakat csinálni, egy kicsit, ö, egy, egy kis majdnem, mint egy ilyen kis reklám annak, hogy másképpen is lehet csinálni, és annak például az egyik megvalósított példája a vekeletelep, mm. ami ö, nem teljesen az, az azonos a régi vekeletelepel, de mégis így is, az is a száz évvel meg tudta őrizni valamit, amíg szerintem különleges ez a, a, hely, a aki vekelei, azt mondja, hogy az a vekeleiség, vagy nem mm. tudom mi. Ez nagyon érdekes, és például a Városmai utcában az iskola, a Kóskára iskola mm. ö, Fölvette Kóskárnak a nevét is, nagyon valahogy ennek az iskolának a légkörét és hangulatát tehát egy részét a, maga a ház és a, abból adadó és, vagy nem tudom minek lehet ezt megfogni, adja meg, tehát nagyon sok pluszt ad. A, az atlévőknek ez a, ez a dolog. Legalább én úgy érzék amikor egyszer-kétszer fordultam előad. Csak mm -hmm. gondolom a felvétel során az eredeti alhődett is értékek visszakerültek, tehát így, szinte újra születtek. Igen, tehát ez volt a, a ne, egyik oldalon az eredeti minőséget visszaadni, mm -hmm. másrészt egy 21. századi állat kertet, amennyire lehet, tizenvalahány hektáron megvalósítani. Mm -hmm. Ö, amit ami aki szakmailag erre felelős, főleg az állatartás szempontból, nagyon nagy előrelépéseket tettek, avval, hogy mm. ezt a együttműködést a műemlék és a jövő között ö, létre tudjanak hozni. Ö, nekem volt szerencsém közben más házakat is csinálni, például ö, miközben Koskáronak a munkáit kutattam, akkor így ö, Erdélybe, összegen egy református porókiát, a távoli széké, egy távoli részén a gyilkos egy kápolnát is tudtam. Ezek elemen itt, mert láthatjuk a képet, és ezt mondom a hallgatóknak is, hogy az építészforum.hu alatt a keressen rá, megtalálja a képeket is. Ez, ez egy modern templom, de olyan mértékig archaikus, ha lehet ezt így mondani, tehát, ha, hogy én most ezt megítélem ilyen fél laikusként, hogy ezt először senki nem mondaná, hogy ezt nem magyar építész építette, ott kezdődik. Tehát látszik, hogy egy, egy törzsgyörkeres valaki, aki, aki érzi, hogy ott mi van. Ez tökéletesen beleillik abba az erdélyi hangulatba. Hát meg a másik, ami nagyon fontos. És a természetbe is, a másik oldala. Hogy ugye te is mondtad, hogy vannak éprécek, akiknek kényszerük van, hogy valami nagyot durancsanak, és és nagyon erős névét tegyenek le. És nem mindenki van arra szocializálva, hogy alkalmazkodjon, illeszkedjen akár egy környezethez, akár egy kultúrához, akár egy korszakhoz. Én nekem van egy vacsai jó barátom, Molnábi József egyébként a neve. Aki hát, elég közismert név, így Magyarországon Ő őrségben épített magának házat. Ugye 90-es években épült nagyjából ez föl, mellőtte kezdte, utána fejezte de lényegében akkor. És abszolút az őrségi hagyományon nem megfelelő az épület, Mondjuk arányában nagyobb, minden nagyobb, mintha felnagyítottunk volna egy őségi házat, de teljesen úgy néz ki. Olyannyira, hogy a kerándulók egymást nem mutogatják. nálát itt van egy igazi őrségi ház. Uh -huh. És nem jut. Hogy ez egy új épület. Igen, és az őrségi katalógusban, tehát a tájakorok múzeumok című, abban is benne van, és teljesen oda tartozik, és, és senkinek nem is jött az hogy ez egy új ház lenne. Igen, érdekes dolgok ezek. Én azt gondolom, hát én magamról tudok beszélni, azt tudom, hogy sokszor egy adat adatfeladatnál, pont ez a kérdés merül föl, hogy mind van egy, sokszor van ez a vágy, hogy az ember azt mondja, hogy ennek azt nagyon látványosnak kell lenni, és utána van a, a másik oldal, hogy, hogy valóban indokolt-e, tehát le kell, hogy zajlódjon egy folyamat, tehát egy ilyen szakszerű folyamat az emberen belül is, amin döntéseket tud hazni, az, hogy egy adatkontextusban, egy adat helyzetbe, milyen folyta magatartást lehet, és e, például Említettük ezt a kápolnát, meg ezt a porókiát. Van egy épület, amiért uh, Proa Hitektől díjat kaptam két uh, tervezett társammal együtt, uh, Takaiba, a Erdőbényén a Méres Borászat, uh -huh. ami egy Ö, meghívásos pályázat eredményeként nyertünk ö, azt a dolgot. A mai napig is ö, ö, nagyon kedvesen, de hitetlen a, a tulajdonos, hogy hát ezt egy osztrá nem biztos, hogy hogy, hogy, hogy, ez, ez, ez, hogy csinálták meg, de, de az, az abból adodik, hogy bizonyos dolgok tények. Tehát, tehát egy kultúrtáj azért nem csak egy tényező, hogy vannak, hanem az Összeáll abból az építő tevékenységből, kulturális tevékenységből, az ateni ember, az embereknek a, a látható nyomaiból és a nem részben nem látható érzésekből is áll össze. Hogyha az ember oda megy és körülnéz, akkor az érthető, én azt gondolom. És ha az ember utána, főleg ha azt mondjuk, hogy ez egy világörökségi terület és ezek az adatságok vannak, és utána például legalább én nem jártam úgy a műegyetemre, hogy én tervezést tanuljak, vagy e, Magyarország iskolákról, de, ahol én tanultam, tulajdonképpen a tervezési módszerünk is ezeknek a figyeléséből, ennek, ezeknek a figyelembevételéből áll össze, és e, ebbe az esetben is a borászatnak a tervezésénél figyelembe vettünk. Nem csak tájolások, meg a dombozat, meg a fekvése, meg a áttanulmányozása a borászati folyamatoknak, a helybe alkalmazott anyagok, amik tulajdonképpen honosok azon a tájon. Mm -hmm. Ezeknek a figyelembevétele mellett mégis azért néztük, hogy máshol hogy épülnek borászatok. Nem azért, hogy pont ilyet csináljunk, de például, ha messzi földökön nézi, szintén borásztak, akkor rájön, hogy körülbelül mi lehet az, ami jellemzi inkább azt a helyet, amire éppen akar tervezni. De ugyanakkor nagy szerencsénk volt, hogy már át több építészeti borászat is a környéken is, ahol szintén láthattuk, hogy ki... Hogy próbálkozott ezzel a feladattal, és milyen uh, gondolkodása volt. Tehát én azt mondom, hogy például ebben az esetben egy ilyen egész uh, csapatépület van, ami, ami egy bizonyos fajta gondolkodást mutat be, nem csak a múltból, hanem a jelen kótás gondolatok vannak takályba, de egész Magyarországon egyre több borászat van, meg világszerte is. Ez egy nagyon érdekes folyamat. Tehát, uh, és hmm. többeképpen utólag, azért lett díjazat az épület, és én azt gondolom, hogy a tulajdonos is ö, és az ad dolgozók is ö, részben mondják is az épületről, hogy valahogy való uh -huh. És az egy nagyon, nagyon jó dolog, de adta tájba, ahol uh -huh. kevés épület van a környezetében, más ilyesmiről beszélni, és más arról beszélni, ha most itt bem vagyunk a, a város szívébe. Ö, nekem nem volt olyan írtósak, úgynevezett nagyon városi feladatom. 2006-ban részt vettük a város szívet, tehát Budapest szívének a pályázatán, és megvételt nyertünk a, a városház bővítésére való gondok, gondolatainkkal... Köszönjük, hogy a külföldi az... másik fordulóban már ők nyertek, de abban az első fordulóban ők is csak megvételt nyertek. Mm -hmm. Tehát ez egy ö, ötletpályázat volt. Mm -hmm. Mi nem indultunk utána ezen a dolgon, de de azt lehet mondani, hogy egy város más, tehát euh, még vidéken azt lehet mondani, hát, hogy körből, fából, stb. Hát uh -huh. itt, itt egy euh, Budapesten, ahol tulajdonképpen önmagában az épületeknek vannak jelegzettségek, a, a stílusokról, az anyagokról. Mindjárt ott éppen a Vöröstégre lett volna. Hmm. Igen, Van, vannak ilyen, ilyen, ilyen, ilyen dolgok. Tehát hmm. más egy, egy városba, mert Aha, e látszik a terved, az inkább a szemközti házakra rímel, ugye? Ja. Ez egy olyan ház, ami azt mondta, hogy csak 9 méter széles, hmm. hogy a fény átmenjen rajta. 9 méter teljesen alkalmatlan ilyen beruházásnak, <gül> uh -huh. és abból lett. 9 méter, mert körül 33 méteres szerkezeti rasztel volt a régi házba, mm. tehát a, az a régi téglából alakított boltozatos mm. ö, ö, ö, mm. ö, mert formá, ami valami. a régi városháznak a szintjén volt, az adta ki ennek a háznak a szerkezetének a dolgot, és akkor ez a ház ebben lépő föl, hogy egy 33-as térnek a többszöröse. Mm és annak az összerakásról, és utána azt mondjuk, hogy a fény átjön ezen, tehát töndöképpen nem zárta volna, és az alsó szinteken töndöképpen úgy jöttek le ezek a lábok, hogy így át lehetett volna vanulni, <hállt> úgy a térbe. Tehát, úgy, az... úgy tudott, de, de, tehát ez egy abszolút modern ház lett volna, de abszolút megvalósíthatatlan abban a szempontból, <hállt> hogy hogy, hogy nem befektető barát. borát. És... Én azt gondolom, hogy... néha kell gondolkozni is, hogy... és... ki kell alakítani egy... elképzelést. Ez tulajdonképpen befejezte, Tehát annak az eredeti épület, aminek mindig az volt a baja, hogy a a válfalat húzódott el. És ha azon a kiskörúton megyünk, tulajdonképpen most is a kiskörút nagyjából mutatja a válfalnak az irányát, mert a, az arra néző házaknak a hák az nagyjából válfal, és a belső oldalról szintén a válfalra mentek rá. És... Viszont jött egy építész egyszer, és azt gondolom, hogy egy -e nagy négyzetes házat kell rakni. Igen. Csak soha nem tudta beférni, mert mindig ott volt a fal, és jóval később sem akartak uh -huh. lebontani a falat. Még mindig féltek, hogy majd fog jönni valaki, és be fog törni. Tehát, és ez a mai napig egy befejezetlen ügy. Uh -huh. És ez viszont számomra egy nagyon nagy jellemzője, nemcsak a magyarországi, hanem a középes-kelet-európai kultúrtájak és városoknak, hogy nem minden tökéletes. Tehát a hongdiából az ember elmegy, tehát akár elmegyünk shakespeare a házába, vagy a, szülő, vagy a feleségnek a szülőházájába. Fölmegyünk a padlásra és ami ott le van téve a sorokba, az oroszányk 400 évvel ezelőtt lerakták, és azóta, vagy elmegy a, a kúriákba, kastélyakba, és ott a, a falakon, az 1600-osba festett a. Jösek. A, igen, tehát a fölmenőknek a képei, vagy a lelőtt fácánnak a kitömött képe, és ugyanúgy a, a templomok is nagyjából vagy egységes. Egyszerre épültek, és azóta senki nem bántatta őket. Itt viszont nem úgy van. Általában szeretnénk, elindulunk, de ha még sikerül is, jön egy háború, jön egy földrengés, jön valami, lerombolodik, félig lerombolodik, vagy jön egy új stílus és átépítjük, és ezeknek a tulajdonképpen mesélő köldarabokból áll össze itt a, a nemcsak az építészet, hanem a város és az otthonunk is bizonyos értelemben, mert az én lakásom is, ami nem olyan régi, tehát 110 éves, az is le volt választva valamikor, meg ír, meg úgyis. És az ember nem lehet elválasztani annak a falak és az Ütéseknek a, a valóságot azoktól a történetektől, amiért lettek, mert másképpen nem lehet magyarázni, hogy miért ilyen a lakás, mert teljesen nem funkcionális, ha így nézzük. És a város is ezekből a tulajdonképpen érdekességekből megmagyarázható, de tulajdonképpen nem is olyan funkcionális. Tehát, ha, tehát ez egy nehéz téma, de mint építész nagyon érdekes, mert bármelyik feladathoz jutunk, akkor. Elkezdünk nézni, hogy rengeteg mesélő köv van, meg akkor is, ha üres a hely, a környezetből, a szomszédokból, meg mindenből rengeteg információ van. És tulajdonképpen én azt mondom, hogy a városban az olyan, mintha kapnánk egy meghívót egy nagy eseményre, tehát ha lenne egy bál, akkor ami elmegyünk a bálhoz, akkor nagyjából megvan, hogy hogy kell öltözni. <gül> és bizonyos értelemben figyelembe kell venni, hogy megvan ez a meghívó, mit veszünk föl, hogy viselkedünk. És nyilván valós, minden bálon is van valaki, aki egy kicsit másképpen öltözik, és kiktönik és mindenki azt mondja, hogy de ez nagyon jó volt, hogy ez így volt. De általában, ha mindenki úgy öltözne, akkor mm -hmm. nem működne. És a város is egy kicsit ilyen. Mm -hmm. Sok mindent elbír, de ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy, hogy együtt működik, és sok részvevője van, és nem csak a jelen a beél, hanem múltja és jövője is van, és az azért nagyon érdekes, mert ma már rengeteg építőanyag, rengeteg ö, ö, dolog, amivel dolgozni kell, ö, nak az élettartama nagyon rövid. Tehát, tehát, ö, szóval ez a meghívó, hogy nem arról szól, hogy csak mára, hanem ez egy ismét tehát, ö, visszatérő alkalom is, és gondolkozni kell arról is, hogy, hogy mi lesz ebből a, a dologgal 20 év múlva, 30 év múlva, vagy, vagy továbbul is. Mm. Egyébként azt mondod, a mai építésznek ez a tervezési ö, perspektívája. Tehát amikor létrez egy úgynevezett modern épületet, függönyfal, beton, acél, szerkezet, stb, akkor 30-40 évben gondolkodik azzal, hogy az már talán nem is lesz ott akkor szerintem van, tehát ez egy inkább dolgok, amivel tisztába kell lenni. Tehát, tehát nem kapunk garanciát, vagy bizonyítvány, vagy bármit. Ö, rengeteg olyan anyagról, amit mi beépítünk, ami, ami azt mondana, hogy ez gyönyörű lesz 20 De. év múlva. Ha megnézzük csak hát mi anyag, ugye van? Ha megnézzük a, a, tehát a, az anyagok örögetése, azt, hogy hogy fog egy téglak kinézni száz év múlva, az például Cambridge-ben az egy nagy téma, mert vannak több száz éves téglák is, és, és de régen, mint is... ezt inkább az építették, nem? Így van, de ugyanakkor ma, e, ha körülnézzük, tehát a Dózségyagy után az a Mema székháza, ami nem olyan rég lett felújítva, tulajdonképpen ez egy modern ház, most is egy modern ház, egy, a, a mi, szott, tehát akkor a, a, a, a Székház, a, a, Egerátház Egerátház mellett, van, a, a fasor és a szakszervezeti székháza, ami ott van a másik Egerátház mellett. van Mindekettő az ő. Ami a fasor és a izély sarkában. Így van. van. Tehát ez a maga műfolyában egy nagyon klassz ház, igen. és lehet látni, nem biztos, hogy ugyanazon a kvalitással, de az országban rengeteg másik épület is van, ami azon a... Tehát, 30 40 es 40-es, de akár 60 as 70-es években is, tehát például a volt egy, nemrég egy olyan felelőtt, a sédmozinak a felújítása, ami, ami egy nagyon kószerű épíkezés volt, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, és mára teljesen leamotizálódott. Tehát maga az anyagok nem bírták az időt. Uh -huh. És itt, itt van az, hogy annak a háznak egy gondolatisága. Van, van egy, egy egész uh, környezet, ami... Akár nagyon jó is lehet. Ugyanakkor, ha az anyagok tönkre mennek és már nem szolgálnak úgy, akkor az azt jelenti, hogy nem időtálló ez a dolog, vagy átalakul. Nem mondjuk a borászati épületetnek a képét nézzük, ott ilyen nagy, ilyen kövek vannak. Ez csak burkolat, vagy ez kövbel is van építve? Ez burkolat, de ez egy elég vastag burkolat. Tehát, tehát ez, remény... ez, ez, ez egy olyan 10-15 centis volt. Hmm, tehát nem az, ami most szokásos. Ez nem 2 centis volt. 2 centis volt ilyen. De ad, tehát visszatérve erre az előbb említett kérdéskörre, ott például foglalkoztunk azzal, hogy, hogy a betonszerkezetnek az élettartama milyen. Mert ugye lehet, a betonnak vannak olyan szabványai, hogy ha ezeket követjük, akkor a betonnak akkor biztosított, hogy ez nem egy 20-30 50 éves tartós szerkezet, hanem lehet tovább, divamoló lehet utólagosan javítani meg, meg, életbe tartani, betenni betonépületet is, de az látszik világszerte is, hogy ami vasbeton szerkezetű fügő épület, annak a tartós szerkezetének van egy hosszabb élettartama és a öltöztetése tehát ezek az üveg, és ott egy sokkal rövidebb, tehát, egy, egy, tehát például Brisbane, ami igazándiból követi a, az amerikai stílust, tehát ha nézzük a Dallasnak az elején, és ott van az a sok üveg karcoló város közben, a Brisbane is egy kicsit, ilyen nagy középen sok, ilyen 50-60 emeletes épület van. Már többször átértünk, hogy átborrázsolódott uh -huh. az épület, ö, mert egy teljes új külsőt kapott. Új, teljes új belső, teljes új gépészet. Uh -huh. Maga a váz ugyanaz, uh -huh. de nem, tehát teljesen más az, nem lehet fölismerni. Tehát, uh -huh. És ez egy tartó szerkezetnek az életébe mivel ez, a leghoz, ez akár kétszer vagy háromszor is végrehajtható hmm. szükségetekből. Nekem be. ez annyira hihetetlenül hangzik. Ugye házról az ember nem ezt képzeli, az, ezt azt, hogy ezt olyan szépen e, kigondoljuk, hogy az a következő néhány száz évben az, az szolgálja az embereket. E, egy kicsit, a, pár éve mentünk New Yorkba, és, e, At éreztem valahogy, hogy, hogy ott van ennek a, a, az egyik meleg ágya ennek a dolognak, mert a folyamatosan történnek dolgok, és folyamatosan emelkednek házok, és folyamatosan eltűnnek házok. Mm -hmm. És New York az mindig New York, de ugyanakkor, ha megnézzük a, a, a látképét, akár évenként, mondjuk évtizedenként az utolsó száz évvel mm. nézve nagyon átalakult. De mm. Ez, ez nekem fogyasztói építészetnek tűnik. Mm, Mert azért de... ennek a, hogy mondjam, tehát ha a, ha a föntarthatósági oldalát nézzük, akkor ez egy eléggé ö, megterhelő folyamat, Igen. hisz azok az anyagok, azok, ö, azok ö, egyáltalán könnyen kerülnek oda, és nem is könnyű utána azokat földolgozni, amik lekerülnek onnan. Így. Itt, itt van egy, szerintem ez egy érdekes kapocs, ha, ha ezt a dolgot nézzük, mert volóban, e, tehát ha abból itt... Plusz a működtetés, ugye, hogy ezek a házak egyáltalán nem működnek energiahatékonyan legtöbbször, pont az, az arra túl sok üveg használata miatt, meg a túl egyszerű szerkezete miatt. Van, van... Jó változott ezeknek is, de ha megnézzük, hogy milyen messzéről jönnek az anyagok, tehát azt nézzük, mm. hogy ez a nem tudom, ez hogy van van az a carbon footprint, tehát ez a úgy mondjuk az a Kávécsatorna? Nem, az a carbon footprint, tehát ez az a hogy, hogy a, a energiából mennyi megye, tehát ez lábnyomba mondják. Oh, igen, igen, igen, lábnyom. Ökológiai lábnyom. Ökológiai lábnyom. Tehát ha azt nézzük, hogy messziről, milyen messziről kell szállítani, milyen anyagokból van, stb., so nem, nem lehet ezt figyelemek kívül hagyni. Tehát ha azt nézzük, hogy, hogy, hogy miből tartjuk fönn, tehát ha nincs állásunk, vagy kevesebb pénzünk van, akkor hiába működik gazdaságosan, ha olyanból kell fűteni, vagy vagy javítani, ami ami, ami pénzbe kerül, és mi nem tudjunk javítani. Tehát rengeteg, tehát nagyon banyú tény ezek vannak, meg meg azt, hogy önmagában az embernek a környezete, meg a munkahelyének milyennek kell lenni. Atlanul dolgozunk kis közösségben dolgozunk vagy, vagy csak ö, nagy irodákba. Tehát például, ö, a, amik egy faluról az ember könnyen át tudja képzelni, hogy van egy veteményes kert, meg egy gyümölcsös, meg stb. So és hát biztos működik ez a föntartható dolog. A városban nagyon sok, tehát nehezebben elképzelni, de például minden háznak itt van tető. Ugyanolyan több, mivel általában nem lapos tetők vannak, hanem magas tetők. Tulajdonképpen több a felület, mint amilyen földterületet elfoglal az épület. És ha megnézzük Budapesten a tetőfelületeket, alig használjunk belőle. A tetőfelelet az a naphoz, a, a jobb levegő, a célhez, tehát rengeteg kapcsolata van, és nem használjunk. Tehát ö, brisbane például az egyik hallgatói feladat például az volt, hogy ö, ilyen, ilyen közösségi kerteket terveztek a, a gyerekek, mert volt erre rengeteg, hogy üres területeken tulajdonképpen egy adatközet az ezt bizonyos értelme elfordulta, és mit tudom, hogy volt veteményes, meg egyéb ilyen dolgok, hétvégenként piac, stb. Tudom, hogy Magyarországon is már kezdenek lenni egy kicsit ilyen jellegű dolgok, de rengeteg ö, olyan dolog van, amitől élhetőbb lehet egy város, és amitől ö, például, ha, ha csak a tetőről kell fölmenjek, és kiderül, hogy ott egy kis üvegházam van, vagy valami, ami a csak a házei és van egy pár napkollektor, meg egy pár ilyen dolog, és akár ö, ezzel csináljunk egy kiegészítő fűtést is a háznak, stb. Ha a közösség tud összefogni, az is ö, jelent ö, nagy dolgot, de, de például ö, a húgam, aki ilyen jellegű ö, témákkal foglalkozik Adbraisbanbe, azt meg elhívták Amerikából is, pont olyan témában, hogy hogy a városnak is van ökológia. Tehát a városban is van mondjuk ö, étel megszerzési természetes forrásból adódó módszere. Tehát, hogy, hogy itt van egy mandolafa, ott van egy nem uh -huh. tudom miért, so valakinek vannak mégis tyúkjai, vagy stb. So és kialakulnak a közösségen belül kapcsolatrendszerek, amik mégis tulajdonképpen a városon belül szerzik be a, a, a dolgokat, és ö, van, vannak madarak, és egyéb állatok is érnek. Tehát például ez is egy ilyen dolog, az nem tekint a városra, mint úgynevezett élő dologra, de ez is egy ö, érdekes ö, oldala, és ezek mind összekapcsolódnak egy olyan dologba, hogyha visszatértünk a Kóskárőhaz is, hogy Igen. azt gondolom, hogy egy kicsit ö, ha ő itt lenne és ez lenne feladott, hogy valamit kéne itt csinálni, nem feltétlenül látványos mm. ö, dolog, akkor biztos, hogy ezek a fajta dolgok ö, indulnának el jegyzésem mm. szerint. Akkor most szerintem térjünk a Ákárám mert az egy sok kihagyhatatlan, Uh, ugyanis uh, én már emlékszem, hogy 20 évvel ezelőtt oda a tervek készültek. Hát ez a gyenedésre dolog annak onnan indokol, hogy ott egy épiműkos háttervede palota át, és a tér egészen másképpen nézett ki, tehát nem volt körforgalom, hanem uh, a telekhoz ő volt, uh -huh. és a másik oldalon is egy palota át, tehát uh, régi uh, filmeken még lehet látni, hogy alagút mutatják, hogy ott még egy utca. Uh, volt egymással szemben álló házakkal, nem lehetett oh, látni. Egészen másképpen nézett ott ki. Ott volt még egy épület, a, szemben a, is egy épület, a, így a van. Fő volt boltbíróság épülete előtt. Pontosan, pontosan. Ahon egy kis Még egész picit parkocska A telek parkocska volt, tehát sarkos oh. volt, nem volt forgalom, és a túloldalon is egy hasonló épület, a háború tehát... után lett körforgalom? Igen, igen, mert e, hát az épület maga elpusztott, és akkor azt állták ki a új újraépítése során, Aha. hogy úgy oldják meg ott a forgalmat, már nagy volt a forgalom, hogy nem lámpával, hanem körforgalommal. Igen. És e, ennek érdekében feláldozták a teleknek egy részét. És ilyen furcsa alakú telek alakult ki. E, egy darabig egyébként ott egy presszó működött, amíg még a így beféle maradt még némi maradvány, aztán ezeket is elbontották. Mi kell azt kell tudnom Hát, lehet. De, de aztán jött a rendszerváltás, és már akkor jöttek a tervek, hogy oda valami építeni kéne, mert sokan-sokan szemet vetettek el Csak hogy a helyre. Csak, az, az egy beteg telek, nem? Hát abszolút, abszolút így van. Azért is nem épült nagyon sokáig be. Nagyon nehéz beépíteni, pont azért, mert egy ilyen furcsa alakú valami. És kicsi is. Így van. E, és aztán most már el, eltett húsz év a rendszerváltás volt, és majd beépíteni. És hát az első kerületi újságokat oldalapozgatva, meg más egyéb hát, fórumokat hát látja az ember, hogy elképesztőbb tervek készültek erre a helyre, ami eléggé hát, provokálta is a polgárokat, meg a, meg a helyhatóságot is. Úgyhogy végül is odaigutottunk, hogy a mai napig még üres a telek, de remélhetően nem sokáig miután a Antoni Gall is végig megbízás kapott, hanem tévedek ennek a tervezésére. Csak é. nekem van egy, egy kérdésem mindjárt az elején, hogy ugye ez a telek, ez úgy néz ki, hogy a hallgatóknak mondjuk, hogy normálisan egy telek négyszög alakú, ez a telek jó esetben is háromszög alakú, illetve hát úgy kidudorodik tehát egy ívvel. Hmm. Le hát a egy évvel egy dolgokról Igen. Csak hogy ugye, mivel a, a körforgalom öt megy előtte, ezért gyakorlatilag ez a telek, ha ez egy ívvel ö, illeszkedik a körforgalomhoz, akkor gyakorlatilag ö, szinte érinti a körforgalomnak a körívét, tehát egy alig tudom, egy-két méteres járdára meg, már pedig a tervek többsége ilyennek mutatja, hogy oda a, a körforgalom ö, ívével, ellen pont szembe levő ív dudorodna rá a körforgalom ívére. Tehát az a sarok egy ilyen ívvel volna lezárva, mindig egy ívvel. És hát úgy őszinte legyek, biztosan ez éri meg a legjobban, mert így lehet azt a területet a legjobban beépíteni. De akármelyik ilyen íveset nézem, az az érzésem, hogy az egy olyan épület, aminek, aminek lehetetlen például bejáratot csinálni. Mert, azon a, mert, mert a forgalom ott halad el mellette szinte érinti. Akik ott fognak élni vagy dolgozni, azok, azoknak karnyújtásnyira rohannak el az autók mellettük. A közlekedése is egy egészen furcsa, egy ilyen szorosá alakul. És a látványa is, hogy őszinte legyek, a legtöbb tervnek, amit láttam, az... az az öt, egész egyszerűen kilóg honnan a körből. Mindig a kodálykörön körülön az eszembe, ahol a házak, mivel az is végső soron megvan ez a körforgalma része, csak hogy ott homorúra vannak építve a házak. És úgy ellenben beleillik. Na mondjuk ebben az esetben persze ez a telek akkor a felét ö, a területének föl kéne, hogy adja. Igen. Ami már így se nagy terület. Mekkor egyébként ennek a területe? Hát, nincs is 700 négyzetméter. Aha tehát nagyon pici el Tehát ha levennénk, akkor maradna egy 3 400 négyzetméter alap, amire rá lehet építeni. Igen. igen. És, uh, igen. Uh, nem tudom, hol kezdjek ezzel a, a dologgal, mint tudjuk, uh, nem két éve is volt egy tervpályázott ezen a területen, de az megelőzően uh, több terv született itt, hogy említettük az utolsó 20 évbe. és uh, nyilvánvalóan ez egy, ez egy fontos nagy kihívás, mert ez egy üres terület a, a városnak tulajdonképpen 0 km tehát minden út innen indul, és világörökség, ott a lánc is, stb. Tehát nyilvánvaló, az, hogy most ebbe az állapotba maradjon, mint amilyen ezzel a két ékelődő tűzfalla, az nem egy szerencsés helyzet. Ugyanak, ha visszamenjünk a, a messzebb útba, nem csak hogy ez egy négyzetes telek, meg hogy beszéltük róla a, a mellette lévő ház is az Igen. volt, hanem még előtte is e, tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon-nagyon beépített e, terület volt, és tulajdonképpen a házak közé mentünk tovább a alagútra. Nyilvánvaló a, a ház, ami állt a helyen, az zibból tervezte a ház, az első fecske volt a nagyobb beépítkezésnek, mert amik az épült, akkor mellette még nem voltak annyira nagy házok, mert az a, az a ház, ami állt ezen a helyen, jóval alacsonyabb, mint a két mellette lévő ház mindegyik uh, háza. Tehát egy 6 -6. jóval egy ilyen 5-6 méterrel lejjebb volt. Tehát ma már azt mondjuk, hogy ez milyen alacsony, de tűntöképpen amik az épült, az volt jóval nagyobb, mint az... A, tehát az a folyamat, amiről mi most beszélünk, hogy hát mindig itt nagyobb, meg nagyobb, meg nagyobb házak. Bizonyos értelemben ez a folyamat nem 10-20 éve kezdődött, hanem már réges-régen nagyon nagy ütemmel alakult át a léptéke a dolognak. Nyilvánvaló nem csak hogy volt egy világháború, ami nyilvánvaló nagy kátok az ott itt ezen a környezeten van az említett forgalom, amit tudjuk, hogy szintén akazat egy, ö, ö, bárhogy nézzünk, a legfurcsább alakult telket, amit el lehet képzelni. Az ilyen jellegű telkek középkori városokban lehet találni, ahol az úthálózat nem egy tervezett jellegű. De ö, mivel például. ez persze... ilyenre építették olyan, olyan mondjuk, hogy idétlen házakat, ahol, ahol egymás fölött voltak csak a szobák, mert nem lettett eltérni. Így, így volt. Tehát egy kicsit ez, ez, ez majdnem, hogy ebbe a kategóriába ö, esik. Viszont Budapesten, amikor voltak a nagy építkezések, tudjuk, hogy tulajdonképpen levonva mondjuk Budapest belső részét, inkább legelők, meg kevésbé beépített területekről, meg az országház is egy kevésbé beépített területre ö, alakul ki. Azért viszonylag lehetett kialakítani inkább négyzetes, alakult területeket, és azért nagyon nem jellemző Budapestnek ez a formájú terek. Az ilyen formájú tereknek inkább a modern építészet az, ami tud választ adni egy ilyen furcsaságnak, mert, mert az is tud más lenni. Ugyanakkor a világörökségről beszélünk, tehát itt nem beszélünk csak egy telekről, hanem arról is beszélünk, hogy ott van az egész Duna, ott van a Duna mm -hmm. melletti házok, mögött a vár. Tudjuk, hogy nem minden úgy néz ki, mint annak idején, de így ahogy van, érdemelte ezt a, a titulust, hogy világörökség része. És tudom magaman is, meg az ide érkező vendéken is, hogy valóban is az egy gyönyörű látvány és ennek a terek annak egy része. Amilyen ház kerül, az annak egy része. És itt van az a dolog, hogyha azt mondjuk, hogy meghívót kaptunk a bára, vagy valami, és beszéljünk a viselkedésről, akkor az euh, ember, ember azt gondolja, hogy lehet, hogy szeretne a, a próbálni a, a nagyon érdekes öltözeteket. És ezért volt nagyon érdekes az a, a pályázat, mert nagyon sok, tehát itt Gyakorlatilag az utolsó két évben ö, majdnem száz terv született erre telekre. Köszönöm. És azok majdnem kivétel nélkül modern házat ö, szeretnének. Ezekből a tervekből a tulajdonosok együttértve a a, a területért felelősök és a területet gondozó ö, hatóságok, mindenkit nem tudtak egy olyan házat, ö, nem látták egy olyan házat, ami mindenki számára azt gondol, hogy megnyugtató. Uh -huh. ö, és ebből adódott az, hogy ö, az utolsó időkben tulajdonképpen az a belátás született, hogy ide inkább egy olyan házat kell csinálni, ami most nem kiabál, ami próbál szoros értelemben uh -huh. beilleszkedni, mivel sokkal fontosabb, hogy ez a világörökségnek az a, a minőségét és a fő látványot megmaradjon. Azon belül, hogy egy nagyon minőségi házról mint mintha uh, azért menjünk oda fényképezni, mert azt szeretnénk, mert van bőven, mit fényképez, És uh, ha már visszatérünk ennek a teleknek az alakjára, akkor az én Kutatásaim, meg körülnézésem alapján én egyszerűen nem tudtam megtalálni egy olyan telket, egy olyan hasonló alakú telket egész Budapesten, ami ilyen jellegű, inkább a munka éleszkedő formájú házzal é lenne beépítve. Tehát ismerem esetek máshonnan, főleg ezekből a középkori városszerkezetekből adódóan, meg kisebb léptékű településekbe, de, de ebből azon ez sem egy. Egy, egy könnyű feladat a maga módjában. Ugyanakkor vannak jellemzők a, a, a budapesti házaknak is, tehát általában képülnek a telekhatára. Tehát uh -huh. szerintem, vagy most nem kezdtek úgy nagyon megnézni a beépítettség, tehát lehet, hogy régen is az volt szempont, hogy a maximális méret legyen, de azért bizonyos jellemző, tehát nagyon kevés ö, ház van Budapesten, ami visszalép az utcafranttól. Tehát, szóval én szerintem bizonyos értelemben ez, ez, ez egy elfogadható dolog, meg akár a New York polota is, vagy több is, ott van, tehát ha egy városban vagyunk, ott vannak az autók, tehát New York is ilyen, ott, ott van a forgalom, meg minden mellete, tehát ezt kezelni kell tudni, de de nem mindig lehet visszalépni. A magasságok is olyan jellegű dolgok, hogy, hogy hogy ö, meg kell nézni, hogy, hogy fontosabb az, hogy egy kicsi valamit teszünk oda, ami, ami, ami nem tudja megfelelni ö, tulajdonképpen az igényeknek, hogy egy szálloda készüljön oda, vagy megnézzünk azt, hogy mind a két ház, ami mellette van, nagyon magas. Tehát, és ha megnézzük a Duna partoknak a lárkép, általában az összefüggő épületszalag, ami Ugye nem minden egyforma, nem minden egyszerre épült, és kicsit föl de nagyjából egy, egy, egy uh -huh. szalagról Le levonva a, a szemben lévő szálladosó például. Tehát vannak dolgok, de az is, hogy a 150 évvel ezelőtt van nagyon sok budapesti házon zsolúzat volt. Uh -huh. Tehát, nem, nem, tehát ö, visszamentünk, néztük Barabá, Barabás Miklósnak van rengeteg fávétele, vagy nem fávétele, nem képe, ö, rengeteg felvétel is van arra a kószakra. Ezekről a dolgokról például tettünk. tehát tulajdonképpen ö, én azt gondolom, hogy, hogy ha sikerül egy jó funkciót oda tenni, és újra egy kis életet belerakni abban a sarokban, és megszüntetni ezt a foghijat, ami szerintem nem egy szép látvány, akkor én azt gondolom, hogy, hogy nem biztos, hogy ez lesz, amiért menjünk oda fényképezni, viszont azért be tudjunk tölteni érdemesen, tehát bizonyos értelemben meg lehet oldani ezt a feladatot, ami szerintem egyik legnehezebb, ami, ami van, és nyilvánvaló, vannak geni akik esetleg geniálisan tudják ezt megoldani, de az látszik, hogy, hogy eddig nem sikerült megtalálni azt, mert én hiszem, hogy azért van olyan, hogy lehet ezt, minden feladatot meg lehet zseniálisan megoldani, de, de ha nem, akkor, akkor, akkor úgy kell csinálni, hogy rendesen megoldjuk a mesterségünknek és a, a tudásunknak a leg legjobbnak a igényelételével. Ilyen, rá, ilyen szerint... kicsit teleknél. Hogy lehet például azt megoldani, pláne ha szállod a vanodak számva, hogy a parkírozás például meg legyen oldva, hisz ennek már az alapterülete olyan kicsi, hogy már ott egy teremgarázs se tudok én igazán elképzelni. Érd, érdekes, a, a, a, ha bemegyik, azt hiszem az a Dohányutcá, utca, ott a hetedik kerület, tehát fegyül. a New York az a szembe, ott a kicsi utcán, ez az a, a azt ott a Hotel Soho e, épült. Az egy, egy nagyon keskén, fakéra épült be, és azt néztem, e, téglából van a hangzata, és három ablaka van egy szinten. Tehát az ETA akkor maximum három, három szoba, és hét 7 szobaszint van, tehát 21 szoba van. Tehát el képzelni, hogy akkor ebből adottan ez egy ilyen 10-12 méter széles lehet ez az egész foghíj. a parkírozásod van olva, rögtön az autó beáll, följön a kapu, és ott van a lift. Beáll a lift, rögtön azon leviszi a lenti szintre. Ah, Tehát tulajdonképpen mindent meg lehet oldanak. És Ján, ez, ez a ház is összefogta a két mellettől lévő házat, uh -huh. nem ugrik ki. Ö, ugyanakkor, aki odamegy, rögtön látszik, hogy ez egy modern. Ház, tehát egy, egy, egy új dolog, biztos egy jó szálloda is. Ö, én azt gondolom, tehát mind, mindent meg lehet oldani, ha, ha tudjuk a feladatnak a, a dolgait, és próbáljuk egy kicsit illeszkedni, meg foglalkozni a környezettel is. Akkor gyakorlatilag, ahogy mondtad is, igyeksz figyelembe venni, amennyire ez maikor az engedi a környezetet, tehát egy egy ö, környezetére reagáló és érzékeny tervet hát remélhetünk, hogy meg fog valósulni. Egy, hogy áll ez az egész úgy most? Várhatóan a közeljövőben fogunk tervtanácsra menni ezzel a tervvel. Uh -huh. Mondom, azért nehéz, mert ez a terv nem egy ö, úgynevezett trendi terv. Tehát, tehát, ö, és ö, fölvállalt, ö, az illeszkedésben adódóan olyan kérdéseket, amit nem mindig ö, ö, könnyű felvállalni, és nem mindig könnyű megoldani. És emiatt nagyon. Ö, te, és beleértve azt, hogy ha száz modern terv készült az utóbbi időkben, az is azért. Ö, nem könnyű dolog, meg én is készítettem kettő ö, ilyen, ilyen mm -hmm. jellegű tervet. Ö, nehéz feltétlenül, de nem olyan könnyű folyamat megérteni, hogy, hogy, hogy itt ez a helyzet az, az, az milyen. Ö, mm -hmm. és, és ezt az útad választani, és nem azt az utat választani. És, ö, ö, tehát emiatt ö, biztos, hogy Sokat fognak beszélni úgy a, a hmm. tervről ilyen értelemben is, mert, mert ö, ugyanakkor Angliába vagy, vagy Spanyolországba, fővárosba, ilyen helyzetekbe, tehát ez a fajta megoldás, az majdnem azt mondom, hogy ez egy gyakori megoldás, hogy, hogy nem feltűnésnak a. Mint a Nemzeti Galériát, Rafaelgal térnem, ugye? És mm -hmm. a Károly herceg befolyására egy hagyományos jellegű épület, legalábbis a látványában lát, lát, hagyományos kínézeti épület épült, ugye? Ha Hát dolgoztunk a foster és az uh -huh. utóbbi kis időkben, tehát ezek viszonylag híres angol építész irodával, és az egyik referencia munkájuk pont szállodáknál, az is egy olyan épület, ami kívülről alig lehetett mondani, hogy, hogy, hogy, hogy ez Ma készült, ugyanakkor, ha az ember közelebb nézi, uh -huh. bemegy, meg igen. nem fér kétség, hogy, hogy ma készült, meg ilyesmi, de ugyanakkor, tehát valahogy nekik, hogy mondtam angliában, kevésbé érzik azt a kényszert, hogy, uh -huh. hogy rögtön... Hogy nagyon maiak legyenek. Igen, igen, igen ami talán megértett megért, ah, ő is. Hát bízunk benne, hogy ez a terv jobb lesz a többi száz olyan is, hogy elfogadásnál és megvalósul, hát én mondjuk magam is az első keretben lakom, tehát nekem csak mindegy, hogy mit látott az ember a legszebb részén Budapestnek, és hogy most már belátható időn belül ott egy városunk, ott, hát városunk értékeit növelő, hát épület fog megvalósulni, amit érdemes ezt fényképezni is. Na jó, köszönöm szépen. Meg el kell, hogy búcsúzzunk, mert lejárt az időnk, Kolondzsia Gáborral itten, két hét múlva fogunk megint jönni a nagyvárosi dilemmákba, A műsoroinkat a civilradio.hu adottárába két hétig meghallgathatják, és a mi blogunkon pedig, aminek a címe nagyvárosi pont civilradio.hu akár az első adástól kezdve, ami már nagyon régen volt, és most már száz, nem tudom én húsz körül én, tarthatunk, e, azt is meghallgathatják, ugye ezt, egy ezt a műsort is. És az és első 26 adásnak pedig a, bizonyom, a még egy... kötetét Hát, sem tudom milyen módon. Hát a keresni. civil rádión keresztül meg lehet kapni, hiszen a civil rádió ezt a kötetet, úgyhogy azt azért keressék. Elég egy e-mailt küldeni nekünk, vagy, vagy betelefonálni ide, és félretesznek egy kötetet. És Anthony Gáltól, vagy Gál Antaltól, <hállt> hogy szoktak téged magyarisítani? Hát, Gáltóni, A Gáltóni építésztől, aki a a legjobb magyar hagyományokat követő ausztrál ha építész, <gül> Elbúcsúzunk, és hát reméljük, hogy még fogunk találkozni. Különösen nagyon jó lenne izgalmas látni, hogy ez a Clark téri épületből ha lesz valami, akkor az hogyan alakul, és hogy kapcsolódik a valóságban. Hogyan néz ki az, amiről ma beszélhettünk. Köszönöm szépen! És köszönjük!